بسم الله الرحمن الرحيم فلقد اتينا الى منساه تبياني فضربنا طريقا فبحيا بسنا تفاضد كونات ترشفات دعون بجنون ضشيا من الجن ما بشوا وبنتم قومهم ما هدا يب الى قد انتيناكم من عبدكم وما وعدناكم داخل الطين اي منا هزنا قلوا من طيبات ما رزقناك ملات غذيبا إلا عليكم غضبي ومن يقل عليه غضبي فقدحا وإني لقفاكم من تابع أمنا وعمل صالحا ثم سبا وما عدلك قومك يا أمسا قالهم أولئي على أكثر وعدل في لك وبرك الواق قال فإنا قد بدلنا قومك من بعدك وقل لهم فرجع موسى إلى قومه ضد مانات فقال يا قوم لم يعزكم ربكم وعظم حسناً أفطانانيكم العظم أردتم أي حلانيكم وضعون من ربكم فأقلت الموعدين قالوا ما أغلبنا معدد بلكنا ولكننا حملنا من زيد القوم فطلبنا هذا كذلك القسامين فأخرج لهم إذن تذكر القوار فقالهم هذا إلهكم وإلههم موسى فنسيه فلا يرون أن لا يرضي عندهم قولا ولا أهل فيهم ضر ولا نقاط ولقد قالهم هذون من قول يا قوم النمافذين ذنبيرين ربكم الرحمن فاتبعوني واصيعوا أمري قولا نبرح علي بنا أسعى لجعالين أموسى قال يا هنالون ومعاتي دعيتهم ظلوا أن لا تكتبعنا بعصيت أمني قال يا ابن أم لا تأخذ ولا برأسي من قشيط أن تقول فرق بين بني إسرائيل ولن تلقق قرني قالت ما قصبك يا ساميري قالت بسلت لما لم يفسرك فقبض قفة من أقل رسولك ونقصها وكذلك السموة يسليه نفسي قالت بسلت فإنك في الحياة أنت أقوى لها مستعص إن لك لن تغلقه وأنظر إلى إلا أنك الذي فرض عليه عاجفة لنحرق النوص مع أنتفن نوص من أسلح إنما إلى أقل الله الذي لا إله من الله وساك نشين ما كذلك نقص عليك من أنباي وقد آتيناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحينا الى موسى ان اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركوا ولا تفشا ذي ذاين اديم باب ذكر الله دا اخیری پوری ودی کې موسی علیه السلام د تکالیف ذکر نه چوم ولڅنګ تکالیف ورکو ولقدهم حینا علی موسی نصرږه بعدی یقینا و هی کړه موږ موسی علیه السلام ته چې بوز بندګه انځما د شپې بوز اسرا د شپې تللته ان اثر بی عبادی چی رشپی بوده بندگان زمان فضرب لهم طریقا فی البحر یبس آم. او جوڑا کدر اید پارا اوہ در اید پارا جوڑا کدر اید پارا طریقا لار فی البحر پدری آپکی یبس آوچا. لا تخاف درکا ولا تخشاو نبیاریگی درکا در آگی ریدنونا ولا تخشاو نبیاریگی در گرکی دونا آم. پرغون باې نه شي راګې او غر کېږي بم نه په با پر راونونه دی جنو دی نوور د جننو دی سره د خپله لا کارونه فقط ی هم نه دی پټ میل ی م فقط منل ییم مغ یا همم نو پټ ک لر درې اوڅومره ل پټالو موسى علیہ السلام مکلاڑ ہوتے رون اور غرق شو وا اظل ترعون قومه وما هذا او جمراۃ فرغون بالقوم او لاری وتسمن کر یا بنی اسرائیل قد انجيناکم من عدویکم ووعدناکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام کنل ما لاسې درک درکړ او منگ وعدو تاسو نه من غوي کوم د دشمن تاسو اووا نه کوم او مونږ وعدو وکر تاسو سره جانې به ت ای منې په طرب د کوتور خ زلناعللی کوملمن نه سروا او رالی لمونږه په تاسو باې تروننجاب اومرظان داې احساناتو ک سم سومرهخمې در سره کړي وي تور م نرب چ کو واده مې دغستې وه اف من وا نربې راليږ کولو منط بعدې ماه زقنا کومخور د پاکوغ نه چر در کړې مون د تاسو ته ولات غ او سرکشمه کوي ف هغېې حللو عل غضه یعني نازل به شي په تاسو با د غه زم او اغسو کچی نازل شو پاغبانی غصت زمائی کنن دے ہوا حلاق شو و اینی لغفار لمن تابو آمنو عمل صالحا و سم محتدا و سم لا وحشترے توب اغباسے ایکنن خام خاضب خونکیم لغفار لامد تاکید دے پار خام خاضب خونکیم لمن تابد آغا چاہ دے پارا چی توب اغباسی گورا نور اعمال برت کی نور سوالونه برت کی خود توبی سوال اغنرد کی یا خامخا اللہ قبلی. درد اخلاص توبی سوال باسا. و آمنا ایمان رار و عامل سوالی عمل کونیک سو محتد آبی آکل اک شو. موسی علیہ السلام لا. دا الله جل شانو ملاقات لا. الله وطوئل موسی علیہ السلام بولی زمرہ ذر علی. موسی علیہ السلام وطوئل الله اللہ دلید پارا ذر علی ما تلوار میوکر. چی تو خوشان شیئ. در وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال اصولاتو فی وقتها غرف اعمالو که آغده چپو مزت پا اولنی وقتی که فی. فی اول وقتی که فا اول وقتی تو مسکے کل چی تم مسکے لدانیتو کل کسنگی چی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا تلوار کریوا وعجل تو الیک ربیل هر عمل کې تلوار کوا د دې لپاره چې خدای ته خوشاله شي یا الله ته خوشاله شي لې ترضا قال فإنا قد فتننا قوماً من بعدك وأول لهم المستعمرون موسی عليه السلام تعالی خو وما عاجلك عن قومك يا موسی او کوم یوش په تلوار راوځل تعالی را دخپل قوم نئے موسیٰ علیہ السلام قال هم اولائی علیہ وی السلام ویل موسیٰ علیہ السلام هم اولائی دی دغدی علیہ السلام زمان پا نقشی قدم را روان دی ما پسی شات رازی وعجلتو الیک رب لطرد او پتنوار را لم تاتا پجلتے را لم تاتا الیک تاتا رب ایزم عربا لطرد دیدہ پارسی تخشا لشیئ دنبی آلیہ السلام دا شانو جرب الله پاک خوشالو جبس طریقہ الله خوشاله قال فإنا قد فتن قومك من بعدك وظنوا أنهم صامرون هو وتعالى یقینا ان امتحان त्याच ولې قوم صام من بعدك پس دان واظنوا أنهم صامرون گمراه کل دیل الصابرين واقعا راځي وا چ موسی عليه دلته کې ساامره راغې ساامې دا بنییس وکې یو مشرو مل دی نو دا سامي چ نه دا خپل کوم گم را ته روس نور هم کر را او سې جوړ والله د سرزروونه دا بنییسرائیم چې کل وط نو لدي دی که را د ترمونیانه سره زر وغیرره دا پرات هغې ځان سر راوا چې کله د سمندر نپور شو نو چې پورې غاړ لاغ دښې و سر و مونږه خو هغ سامانو نه سره زر وغیرره دا را وړيوي ل سره بهست نومونثاله سلام خوتللی نو د ساميری تن غورو نو چې غورو ساميدي را غون کو چې راغون ل نودلی نه خیر جو سرو او وی صدا دا, دا تاسو خدای دې او دا, دا موسی عليه السلام خدای دې موسی عليه السلام نو خل خدای دې ورشيږي اغاز ته لیکي تور تا او څې په داسه طریقې باندې چې جوړ کړي سورې په کېو کو لدا سپېلې څنګه ني سپېلې څنګه ني نو سپېلي چې کلا هوا راځي نه دنه یو سم आवाज وي د تاميري موږه شانت طریقې باندې دغه ځای چې ځای باندې نو برابر چې هوا براله حوا برابر له دوی اسکی اسکیه आवाज وته چې आवाज به کنه ټول بوت په غډا شو غیر چا په رغته نه غړېدل او هیڅ به به وته نه غولی زموږ په دایمه یو आवाज وته دا ځکه چې اهل پیغمبر په کې موجودو داغه باوجود اله کارونه کو او داغه شانته دا غیر چا پر د اترنت شي دا سکی دی والا چې غواله دا ځکه موجودو خلکوم دره حال نه خودهچا پغلې دا کی راکی دا پراته ته دا جایید دی او باز خلک یې عملی تور دا کوي مقتدين کوي یو ځات برعغون شي او چراغون شي نو د ذکر شپه دا او پتی زبانه باندې پر با شروع کې نو سب بکه چغه وایي سب بکه رقص کوي غړېږي بکه او سب بکه منډه وایي دا د غانې ته څنګه تا ویږي دا که شانته منډه دا ابو بکر ترطوشي رحمت الله علیه علامه قرطبی رحمت الله علیه دا په حوالہ باندې هغه دا خبره ذکر کړيده چې دا رقسو اتر او دا جذب کېدن په جذبہ کې راځل دا د سامیدی ایجاد دی دا د سامیدین دا خبر راغله دا کله چې سامیدی د دې په پارسخه کو چه آواز بات نووتا وی ابو بکر ترتوشی رحمت اللہ علیہی وی ندئی با شوروشو چی چه گیر چاپی ربی رسکی ناتن شوروکو او پو وجد کے برعالی نو قوالیانی بے شوروک لی پو وجد کے براغلی قوالیانی بے شوروک او دغه خلک چې چی دے ندئی تنگ تا کورم کئی رباب گا گئی ستارم گا گئی ویمه غپدې رالای عبادت ته سوفیا ویمه غد الله نشانو پدې باندې عبادت ته یو کتاب مې کاتو باغې کې لیکلیو اګه څهږي لیکلی وایي چې ما مرګره نه غوږی مو ځکه نو موږ نه باڅیناسه کوم صلو باندې اڅی تار بیراوله د سیتار به غوې چې پدې باندې د الله ذکر وکړو دا شیطان دې دا خبره کوي چې لهون زییننا لهون شیطان او ته تسبیح د تسبیح پرې خوري او په ویله د الله دی کول زو د الله ذکر کول څنګه به نه فرمانه باندې په ورو بوله باندې او د سکي یې یې سره و چې په ورو بولا او د سکو ما نه کیږي په ورو داس په ورو بوله باندې څنګه چې په ورو بولا او د سکي نه کیږي داس په دی لارو الله نه یا دی څه او فن بولور کې علامه ترشی رحمت الله علیه وې وې دا نه نه دا, نلو دا د ولکي چه دي او ور سره دا باب چه دي نه دا زنا دي کو اغي دا ایجاد کړو د دې لپاره ايجاد کړو چې مسلمانان اغي د دین اسلام له مغافل کې او نن سبا دین دا کډول کې نه دي الله جل جلاله نوم په دا چه طریقه اخلي چې لکه ته په تمل غوي نزمونو دعاونو کې ته ووي دا دا الله د نوم دا الله دې نشانه ودنص په کواله دا لانه په داسه حالت کې غسل غواړي چې ادب په حالت کې څنګه بنره څنګه چې আরা په خير کې موږ تفسير او ابيا ابو بکر ترطوشي رحمت الله عليه وي د صحابه کرامو ذکر کوي صحابه کرام رسول الله صلى الله عليه وسلم تر په داسه حالت کې ناز تابج راغي کو سرون باندې مرغې ناستي دي داسه په ادب باندې بناسو اګه ته کیدواله ۳ لاس ورکینه په د ځل زنا راښیوټونه شیوه پدمن کماله وړي او چرته دا شیطانی اعمال دي بیا علامه ترتوش رحمت الله علیه به د هغه مانکه اسلامي حکومت یی بادشاہ او داغه نایبان له پکار دي چې دا خلک په جماعاتو نه بندي او چکه انسان په الله او پر رسول باندې ایمان لري نه د دې مجلصونو کې بنه حاضر ويږي نه لریدی او نن بددی معاونت کې دا باطل خبر را ده دی رسامری ولا فیدول ته دا عبادت ته دا کې نن سبا مختری پیر څه ده دی پیر څه ته چونه غوړ نغمت د یقینه کام ني واخه پراري دي نه جهان تم قرانکونه نو وکړي قال فان قال فان قد فتن قومك من بعدك والله هم صابرون او الالله اسیقیناً منگا پی انتحان کیا چولے قوم سامین بارک اپس ددین آوازو اللہم سامیریو گمراز کرے جدین رسامیری فراجعا موسائلہ قومی غزبان اتفا وی آیو پا کی کسا کولا عجبا جبا تصروپات ثابتا اندو وی احمد علی لاوری سے سر یو دغه موری دنو دا احمد علی لاوری سے پتھکے روا چو اغدا شودا سے کولو پاتکی پروتو دغه پاتکی واچو نو پزرا پروتو دیو شه شه وای کی بهو شه شه لای کوه کی جراغه احمدیلی اوری ته بده چونه ویره دي چې تا پاتکی مو اچن ها واغه نری د نهوره قبرستان لري هغه کومو نازاب ورکی ورکل کېدو غوږیدل دا وای کی چې پاتکی واچي بیا آزادي قبر هغه وتخار کی حالانګه حدیث کی رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذګاګي قبر دا انسانان نشي محسوسونه علاوه دې حیواناتونه حیواناتي محسوسي هغه د وزناوړي نه دا بیا د دې حدیث نه خلائط نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په کیسه ما کې سم طریقو باندې دروژن کې فرج فرج غزبان الی قومه غضبان اسف واپس موسی علی السلام خپل قوم ته غضبان اسف عادت او د غمنا قال <سؤال> يا قوم الا معيتم ربكم وعدا حسنا اي وعد نو کړی تاسو رب تاسو وعده خسته تاسو نه وعده غسته والله جل شانه د توحید وعده د الله غسته افطال عليهم العهد اي شو پتاه به نه وعده یعنی زمانہ د ایمان یا زمانہ د جداه چې تاسو نه پرون جدا شم تاسو د عبادت شروع امرتو <مارت> من يحل عليكم غضب من ربكم یا ارادة لرئی <لاري> داعتاسو چه واقعی بشی پتاسو بانے غضب من ربكم غضب زتر <ده> بدرفتاسو فا اخلافتو موعدی بس غلابو کتاسو موعدی زماد وعدی قالو ما اخلافنا موعدك بملکنا <وز دلو دی دا اینا> او <دا زدین داعتو قوم جواب ذکر کی قالو دیوی ما اخلافنا موعدك بملکنا مغه خلاب نه کړې دوه حدیث تا بمل کې نه خپل اختیار باندې ولکن لكن همنا اوذارا من القوم اوذارا من دينه القوم ځانبه دا ودرونه شروع کړ اویت موسی عليه السلام دا خو منګ داسې نو کړی دا خو منګ دا غي کالی را لم بیا موږ دنت کې وګورون چې موږ وګورون سامې دي دا واغس نغتل موږ له پیلو په دومره کو اكل وال شویل چې په غ ل کاي حرامو نه چې غوردو لیت نه له جوړ کولو د د حرام و کاونونه والله خدای جوړه دی دم سوچ نه کو چې دا خدای د حرام و کاونه جو شو دی زمونږ د هغ پهبان دی حالان کې د کاپ ما لغه جز دی لدي اوس بای ضرروونه پچ کوې خپل برگیي او پر الگاري هغه مثال اسلام تختکاره کويلیکن مونږ باث واللاکن ولكن بخود اختیارم داسې نه کړو لیکن هم من نعوذ عرا من زینت القوم من غرابا کل کاری د خایص د قومنا د فرعونانو د قوم کافر فقذفناهم من غور ذل غیر راس كذلك القسام یذغرن غور ذل سامری فورکی ذکر ثرب و اورکی دونیه سجیتن دونیه فاخرج لهم عجلا جسدا له قوار پس جوړو کې دیل یې اوس ته ذراغد پر جو سوا له خوار اندلنج سر جوسيوالو له خوار ذراغد پر आवाज فقالو ندي فقالو لمن بهاذ هلكم مددگار تاسو ديو الہ موسی مددګار د موسی عليه السلام نه فنسیه له هرڅر له موسی عليه السلام پل خدای لرا خپل يرونه دي نورې الا يرجع اليهم قولا چینو واپس کې دا څر دې ته وینا جواب ولم نو ورکه صرف یو با आवाज و توکي ولا يمنك لهم ضرر ولا انا فنوا دارنه د ضرر او د پای دي ولا قال لهم هارون من قبله موسی عليه السلام خو هغه ګلال کویتو ته نو هارون عليه السلام سکول هارون الاعتراف پر مهلت او قوالی جاری ویلو دیتا هارون عليه السلام ما کې ده دینا یا کوې زما کومه ان نه کوم فتون دیقی تاسو په پیت نه ور درې و نهرب کوور رحمال رف دا زم را بعد چا دیفت وې زما تعبدالو کې و مرري او زما اطات و کې مرري د خبرې زما قالو دی و لن نبر حال آقیفین ویل دی همه مونږ په بانې من جووران من جوور چا ته و چې په خیرن حتی دردی پوری این چھ پتا لے گی کالی نینام بلی کسر گندبوی بچنہ دی او ننگڑ وجودوالا خواب ہمیشہ چھ من جوال گوری ننگڑ وجودوالا میں دردی پوری حال کی پینا ناز بے منگا من جوال حتی دردی پوری ارز جائی لینا موسیٰ چھوا پس چھ السلام قالے یا حارون جماعت کی بس اگجاروم نوئے او چھنا چھ پا دربار کی بجاروگان نوئے سفاکی بے لبابا پا کبر بلاس ہوئی چلے گا دورے پی ہوئی نی نظر ذر بے سفاکی او دا مشرک دے جکلہ جماعت کا راشنہ کو جماعت کے یو تیلے موئی نی نی نرد جماعتنا نباکی قال یا حارون ما منعاکا اذا آرائیتاو نوالعو اویل موسیٰ علیہ السلام اے حارون علیہ السلام ما منعاکا سشی ملکلی تالر اذا آرائیتاو نوالعو کلی جتاولید چلی گمراہان چونکتا علات تبعان ایتما په زنه یا علات تبعان چې <شتا> تاسو ماته وابداريونه کړو افعالی تام لري اته فرمانیو که د حکم زما هارون هارون علی السلام تم د اسلام مرګل شه څنګه چاله قال ابن <يبنو>، ابن <يبنى> امه ول هارون علی السلام ایرو ای زید <روز>، <أی <زوید> مرغم <مورزمان> مثال اسلام غسو یوګه ځکه هارون علی السلام, <خوصو> <یوز جوزکی> السلام نومه کوي باعضی د دې تاویل تعویل کې چې د سر نه وني زاد شي ځان خو بس نیږي کو او د موسی علیہ السلام جلال خرچه عالم نے تعویل تسوجور ته ویني ز یو دوه جټکی ورکړې ته و انطاول زاته کو خالی ابن عمر ایو هارون السلام عزید مرذوالا او خود بینی تجید جمع اولاد سین سر جمع ان خشیته یکلن زویر لم ان تقونا چېته ک داله چې مثال ا السلام پ مغ بونه کووي دوور هاونه اسلام روور دی دغه در حالله خبر دی لوتهارونه سلام مور د مور زما لا خو زمنسب خي ره زما والله درس نه سر زما خششيته ز یاری ان ت قوله دا چې او و ته فرق بني بین نه اسرائیل چې تجو جو دا وستا ف ز بني اسرائلو کې دری حدیث دري آیات ندا چې د هارون علی السلام غیر د د وژن غیر ته نومي او زمونږ زمانہ کې دا غیر چرته دا یو خره ریواج جوړ شوی دی غیر والا په دمرا د نه کما او غیر خپل ځای او ریواج جوړ شوی دی او دا آیات ندا معلوماتي چې غیر دا د سونا تو د انبیا علی السلام د رسول پیغمبرانو د سنت ته زما استاد هغه وره چې ګیر اخرې او درنګ ستوري نو چې مرشي لته بايي او چې چواره دا او چې درنګ سپیني مرشي او ګیر اخرې لته بايي چې په لګړې راایل او نن چې موږ غواړو چې بعد درنګه بعد شي چې مرشي لکه د الله پیغمبر خلاف دی باد دا الله جلله چون د پېغمبر خلاف کوې او د گیرې خریل څنګه گیر چی گیر را چیوي د گیرې خریل دلو تهلی اسلام دقوم نه را چېی وي دلو تهلی اسلام قوم کې دا لکانه بیماری وه چې کله د هغې گیرې رالی د بیا به گیرې خرلی چکانه لکان دا بیماری په دی کې او دا دی همدستان ته څنګه راغلی زګ دعلاقکو ته سنګه راغلی ده د چې په کمم اک کې په کمم و کې دلته انګریزانان وو دغیک هم دغهبد ملو دالهث <سؤال> د جته ل به گیري رالی نوگیرې به ولوو کې چېبي گیري خکاري دا دی زماه ک دا وورېوا جو شو دی مخشي ی زیر بين نهبان اسرائیل چې تع د را اوسب به مان د ب او انتظار دی ونکه زماده را قاله په معقد و اوي موسی علیہ السلام سو کارطای سامریه یادت داوی پرماخد بو قصد الحال تایا سامریه ای سامریه قال بصورت اویند بصورت د پواشم د عالمیم <سؤال> شروع کاوه چینو پوری پر غیبه دایو له طریقې مې راو با سره <سؤال> د <سؤال> بیتو زمریشو بیتو وذاکم سامریانن صبا جما نک دین دی نوی نوی طریقې جوړه 200 دغه په شې مماله مې بسرو پاکه چرین په نو په دې پاکي باندې دی هي پاکي باندې سرا قبنتو منګول لاق ولا قفزتم اثر الرسول منګول په تاګی دارایه دا پیغمبر باندې پر بستو هانو مغرد لاق تا دې دارایه لرا باز خلکو یې دند ته کې د جبرایل علی السلام د د خون کارار راغسې غ کې کې واچولې بیا کممال ثابت شکره چې چل غور که نه نه نه دلته کې معه من اثر رارسولې په تعدار د پیغمبر او دیې لېر ات مفاسیت دي دی بله معه کې په ننفس دوانو ماغور دوله هغله را او که که وللت لي ننفسي دغهرنې خسته کو ما تع لی کار دا دې څنګه کې د سامري دا مرزي دا بدته نو هغه دې کې د معنا کې خدای دې ابلا سيدنا جبرائيل سلام اسو اسو اذن صالح سلام اسو هغه ناله دو چې څنګه چې کې بد پله ته ونه کېږي څه قال فصا فين لك في الحياه انت تقول لا مثا او سمي دا سامري و دغه کار ک وي داغه دا پلانانی به با دربار خاه ده ک را دا خو د ساندري کاروتهستاسو په ونا شي که نه چې دد معه مونګواو دا خو بیا د ساندري کارو دا کار خو باهکوو او لارړې والله ک تووکي د تبر روکات ستا تبر روکات والله پافض همم یو د خپل وي دستا سیکلی نام مغه سره ولکه د چې د استاد و نام بوله هغه مرز وو تاسو مرز کې بدتی وو موږ زموږه مدرسې کې د چې د استاد سیکل و د سیکل له ټرو مو د چې وېس کې بیا ما ته چالو ای د داتشن کوي رمال دی وې چې کې دې شې دې سره ولکه او بیا و شو ما هغه شانتي کړو درځه ویله راغله بعد هغه او ا میونه اوس رننگ سا د درنګو کار کوې نو هغه دتی رو خړی برن س نه جووش حالفضه په نه لکه في حياته ان تقه لاې س د بتي حالکر کوې مونثه سرسلامته لا شه په نه لکه ک ن ب لغه في حياته په جوان کې انتهقه لاې ساس دا وای برته لاې ساعت ما ته لاس م راي دده وای ته به وه دد او دا کار د ی که د چې زه مشهور په خلکوو کې نو الله پاس پیدا داسې یو مرض ولګو چری بر خلکو نه لرې ت دا چې سکمان لاس راي د چا به چې لاس وورلوو نو دغه به هم دا د ساميې ته به مرض کې را و ای نه موعدا مععد لن ت خللیفو ک نه سا د پاه وخت مقره د به خلاف شي لن ت ا چریب خلاپ شي ستا سره ان ستا سره بههغي خبره خلاپ کږ 10نظر ګوره قییک الذي او ګوره مددگار پل هاغته زون ت عليهي یا ک پنه چې ګي بل ته پاغبانې من جوو دا چې جوړه نه دا ه نظرانو د پااره جوړ ځکه دا سامیري دا دی آیات ځای نه مع میږي دا ساميري چ نو دا ددي س جوو دکه سنګه په خبر با من جوور ناسی او دا صادقانی زنالت دیو واغلن نظرانی ورکیم. او بیس اگر پیزان لگا سو سوکی خمالدار شیبیم. او دا دی خلکونا نظرانی را گولیم. لنوخریقن لہو سو ملان سفن نو فلی امی نسفآ خام خا او بسودو مونگا لنوخریقن لہو. خام خا او بسودو مونگا دیلا سو ملان سفن نو فلی امی نسفآ بیا بزرزرزرکو مونگا دیلا رپدر یعب کی نس یا والذو <سؤال> بمغه دې لپاره دې اپ کې پالو ذول سره ير کوم او به سر موږ دې چې دا سره هروبیا سره والو سلطان وي چې دا موږ د سکی غیريدي نه بیاره والي دې هرو عبادت ته شروع وکړي انما الهوکم الله الذي لا اله الا هو و تعالف كل شيء علما يكن لا يكد بندګي مددگار تاسو لا يكد بندګي تاسو الله دې غزاات چنيځ دې بلاجت رواجت پر كونکه مگر دره حاجت پور کوونک یو اللہ دے تین اصل حاجت غواري واسع کل شی ان علمار رسید نه د پیض بار دیلم دی دا ده خلقردو کو و چی مونږه وسیله لته ترات الله جل شانو ستانه خبر ده تا د حالات نه خبر دین نو الله ته وای وسیله څه نه ګورې کګال ک نه قص بابا زتا توابات الله ته وای ناو ولوله الله تعالی الله جلله شارود د گوناګار اواز دیر خاولي او اي اما جبل م پرره ذاده ب شيوڅوک دی چې اوري دوواده جزس پر انشار الله نه غوا ل کې تفید کهذاکه نه قصغا که من با معقد سبق درن ک بیان کوو مونږ پتاببانې من با معقد سبق د خبرون ده خبرون نه چې مخکې تچ لهقد درکر امگا تعالیٰ من لدن کا دخپل من لدن نا دخپل طرف نا ذکر القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تومی من آرازان ہو فینه یحملیو من قیامتی وزران او چاچی مخوارو د دینا ریکینا دے بوچتی بارکی باپورز د قیامت بانے وزران بوج دبدو ملونو دا قرآن نا د مخوارو نچی دا قرآن نا دے د او زان دے پی پوحا نکو له ووځ د بادو امالینو ببارکه ته چپته ناوټ نه کیږي ادي ترازی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری زمانہ کې بس خلق راشی اګیب قران کریم او قران کریم په دغې د مراینه کټ نه دی د مراینه کټ څه مطلب دی لا اوجاب ذ تراقيهم ويږي په بنا د مراینه کټ څه نه لږه ځکنه نو یو ځبته یو ځړه دی نو قصده کې به قران فهم نه قران بووی خدای جاویذ تراقیهم د مړاینه به کته دا قران لدی یعنی د قران کریم پلاوت بمني او ترجمه بینمانی و من اعرض عنه مخه د نوال خالدین فی خالدین فی سوره طه جویذ و رم برس براجو من اعرض عن ذکری فانه معیشه رانکا خالدین فی فیه من شبيب ذی که وسالهم یوم القيامه حملہ او بد دد لپور د چې آمعمل کې بار یو می ف صورې پهغله چېپ بهلی چې پشیل کېون زور مجر مې نه یو میین ظور او راپور ته راجممه ب مجرمان مجرریمان په د غت بانندې ظور کا خر ترګين نه هم پټې پټې خبر ب کې ب نو هم ب خیان ک ال نه بله اشره چې وختلو تیرک تاسو مګر نه سرهي له م با کوولونه یکلمون پوهدو پا چا پاغه سبانې چې دی وي دی به پ پټ وئ مونږ پاغه سبانې پوه چې دی وي کوو سر هم کله بهچ وایي او غوره ملکانان س احبان هغې ل لا یو نه ت تاسو منظر ی ای سونه کا فَقُلْ <سؤال> يَنْسِفُهَا یسی پههبي ستا او پخته کې ستانانه به باغرنو کې ووایه وابل زدي ل رزما په انزو سره د قیاممت پر بالېزهاقان صفح نو ب جي داقان میدان سب هموار لا تر راېوه جنول لاسا نه به وې ته په دیکې ایو جن کوګواله ولا ام تاونه هونډای علامه اور تبی رحمت الله علیه pady jae فستا لوک تا ذکر اله درافیا ایو جن ولا ام تا دا کمی د وقته ازخه چې کو خلکو راکې دي یا ذاتو رزق خصوصا د وقته ازخه د لاندې پرې فوکه راکې دي دلاس کې د غروت المل کې راکې دي په لاسونو اکثر راکې دي علامه قرطبی رحمت الله علیه وی وچې دوربشو د رېډ کی براوالې اوربش وګوناله چې نه خود غنمم دا د رېډ کی سا وکسا دی دې بندون بندونې یو بن کې به کټ کې بل بن کې به کټ کې دا به دا چې کې او چې کټ کې نوګه به دا سراکاږي هغه یو بند براکاږي پا ز خوباله او دا عیاد بوای چې لا تر افیا یو درې به دا چې کټ کې نه درېو طرفونه شپه ګرځي او دا عیاد بوای چلا طرف یې هی او جن ول <سؤال> امته کله نو دا عیاد بوای بیا بغبل <سؤال> طرف راځاګي او دا بوای چلا طرف یې جن ول امته یو طرف تکيري بیا بلډک راواله چې یو طرف او بل طرف داږي هغه غوټي نو هغه غوټه براکه او دا بوای چلا طرف یې جن ول امته اول طرف دغه براکه او دا عیاد بوای هغه هم کېږي درېم بدره چنچلو کې چې کله ل دا درې ز دا چلوکه دا ای یاد دپ وي نو دا به دا د ځای ک خ کې چې په کم ځای او ب اوبه پ داې لون ځای بس چې کم ځای لون دي هغ ک ب خ چې به کې خ کې نو دا به نه هغ کې به دا خراببیږي زه که دا خو بوت لګ دی لرګې قمه ک چې خراببیږې نو دا تلي به غزم کې چې په خراببیدو د تیل دا شي ته کې به دا زخې به ختمې او دا وخت میشي دا بخرا دي شي وخت میشي علامه قرطبي رحمته الله عليه وي ما په دې باندې تجربه خپل ځان باندې کړل دا او په نور خلک باندې ما تجربه کړل ډېر به ترې نم جرب انصکار لا تر فيها عوجا ولا امتا يوم يتبعون داعي الله وجلهه هغه سروان بي دي داعي आवाज کوي څه هي خلکو الله طرف تر راشي ا را ل السلام بش کو لا و دا خلک به اغهته منې و لا وجهله هو کو غالېغ ل را خشاتې نه سواتلی رارحمان د قیامت او ن شهته ک کوې او اجز بچ یوااضونه مې ان بعد چا ته تور بچ پوول والله تله همسان نابورې تهله هم مجر خش د سین دا کوه د سې دا سا چې دی نو سررف اربونو يرغبوا خلق <تصفيق> بيد كرو و نم لا يرغبوا عن خلق بيد ير لمخلق بيد اول و اخري pore انسانان پریان پرشتي پیغمبران طول بغولار یس بم خبره نکي صرف د تیني خش باور دي شي دمر رهوبه و هیبت بي يوم اذه لا تنفع شفاعه من ادن الله له و رضي قولا و داغه فائدہ بروار کي شफारس مگر هغه سوچي ای جہ از تو کیا ختم ایرو بان بادشاہ او خوشحال ایدا غل په وینادو توحیدو چا لا الہ الا اللہ ویلی مغا بشفارت کی اولوا مغا بشفارت کی شهیدان بشفارت کی انبیاء بشفارت کی طلاب مغا بشفارت کی نیکان مومنان اغیب مغا بشفارت کی یا لم ما بین ایدیہم و ما خلفہم فوق و دلع تعالی باغ سج مخه زینبی او باغ سج رسو زینبی ولا يحيطن لديه علما او نشرا غير لديه هاغا ولا يحيطون بشيء علم به او نشرا غير لديه الله <سؤال> جل شانه یا يا نشرا غير لديه به هاغ حالات لرى علما في علم كي داكم حالات دي دي قيامت دا رايسو علم كي نشرا غيرونه وما يامن من الصالحات جاء جاء ملكه من الصالحات وعلت الوجوه وعلت الوجوه للحي القيوم عاجز بچی مخن علی الحی القيوم اللہ تا چې هميشه جوان دے دے القیوم تدبیر كون کي دے دنیا انتظام چلون کي کته تاسو کې دی مبتدینا چه قیوم مدبر سوکده ندهی بایتاوی چه شیخ عبدالقادر اجیلانی او کتا پوسته کې چې چه مدبر سوکده ندهی بایتاوی چه قدبان دی غوثان دی اولیاء دی پڑکم داکی دا ساتی که پاککار دا تنوی وقد خواب آو یقیننا مراده دیده هر خیر ما آه من حمل زلمن آغا چه راولو شرک میدان دا قیامت شر کې دا قیامت میدان ترانو ندالوی ظالم دی داود الله د دا خالقیت کې داود الله د دا ربوبیت کې داود الله د دا رازقیت کې چې الله خالق دی الله رازق دی الله مالک دی خو سره د دېرات عرش تر کې پزړه کې پروت شهلم سپاره کې براشي و کے کے من يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاف و ظلم و لا هزم او سوچ یې من کې د نیک نه او دغه حال د ابو جهل ابو جهل هم هغه به دوعا کوله خ کابي سره بم لاو الله هم انتحان هذا هو الحق من رب دی که فزل من نه سرما ووم عمل من نه سوالي هاات او عملو کې من نه سوال اتې للییکونه او من نو ویددي مومن ظلمه ولا زلمه والله حزمن نه ولا زلمن د زیاتي او نه د تاوان نه نقصان نهگوونهونه ببیډر نه او نیک بته می وكذلك نزل القرآن عربيا زګنن ګرالګلې موږ قرآن عربيان قرآن په شفا ژبکه عربای کې وتصرف نبي ابي بيان کړې موږ سي پدې کې مل الويد ذعابنا لعلهم او يحدث او يحدث لهم ذكرا يا بيان کې تديت الله الملك الحق فَزُتْ شَتَّى الْآيَاتُ وَبَادَ الشَّادُّ بِحَقٍّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ سُورَةُ الْقِيَامَةِ 50 نمبر آیات کې کوم مضمون نه دی الله تو حرکت بهې لسانه ته له تاجل بهې ولا تعجل بالقران او تلوار مکو قرآن تلوار مکو او قرآن ويل بانه من قبل اي يقضا اليك وحيه نه چې بو د شتاء او هددي وقر رب زدني علما او ايا وقل او آیا ربی زیدنی علمان اے رب زیاد کے مالا را علمان وقل رب زیدنی علمان او آیا رب زیدنی علمان چه اے رب زیاد کے مالا را علم مدر او دا د چا مازغو چې کمزوری زوري ما تا قرآن نزده کی گی دا دین خبره مې پا مازغو کی نکی نی دا, دا ساہر او دا ماخام دا مزنباد دا آیات دول افضلہ سرد معنی نه معنا خو دې ذکر چیا الله مال علم زیات ک او دا چې وایي ربي زيدني او دا ذهن کې به خبر حاضرې دا ما نه به ذهن کې حاضرې جل الله جل تیز ک او کتر تک دا دې ور سره وي چې ربیرحلیدرري وای سریرلي مرري وخت نوقد د تمیل سانی یف کوو کوي ربي ید نی ما چې کله دا ووزپ بیا نور نوړه نور دی الله برې معغتیز کې د خامې پهکان باې پېن زمه د ر چې زما وه ر دا و په به ماډې را کوول مو بې پا بند سره وخت به فکور رببي نی ما یو کال م و وه بیا را نه پاتې شو و او عجيب دور ما شاء الله الله پاک را له دين دیر خوله خوله وکړو والحمد لله او څنګه کولا ربي زيدني علما دعاويه او رسول الله صلى الله عليه وسلم به دعا کولا ده دعا به له الله ګور پیغمبر علی السلام ته الله لی دی چتاه چیا لازمه علم زیات کي ندبین هم دا معلومیږي چې د سلام علیکم د ال کمو الله الله تاسو ان کوچی الله ډېرې نو کو بریلیان داوي چې په مکان ما یې کول باندې پو نو وتوای بیا داول وی چې ربي زیدنی علم ربي زیدنی علم ویلی بیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوا کو له اللهم انفعنی بما علمتنی ای الله فدراشی مال باغی تا ما ته خد دی واعلممنی مع فعوني او اوخې ما ته اغه چېمالله پایده را کوي وزید مې علممان ماله علم لر کې الحمد لا حالات کو حالینمدونونه دي الله لره په هر حالبانې غوو من لا من من حال اهل لا او په ناوارم په الله سره د حال د ور واللوله دا م ل ترجمه الله من فاني ب وعلمني ما ينفعني وزيدني علما الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار در رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعا قولنا دعا قاني دعا ذروعي دعا خيري وَلَقَلْ عَيْدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَوْلُو فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَيَا مَخِي مَرْبِي ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عذماء والجديد انا واكيه ادم عليه السلام ذكرتي رب ذمك يترا ربي زيدني ربي زيدني علما دا ډېر ډېرويا ازنه چی رد نراشي څنګه چی ادم عليه السلام نه هر راغلي را اورب د مضمون د سره چې به حاضرې پیدا تا سوستي ما مضمون د صورت څخه شهره تجېت تبليغ د دین عرب په حاضرای باندې او په اختیا باندې او چې کوم د هېري دی دي چې په څه باندې هېره راځي نو دا غې نظرونو ساته هېره په څه شي راځي مغرصې شي سره کمزوري کې یا <سؤال> را سره را ي چې انسان ډیرر خوراک کوې او ډر خوب کې او دیر خبر کې دا درې سی پتونونه چې چا کې که نه نو د الم نوم که اعلم وکې نوم دا چې خونده دیر ډیر دیر را ډېیر خوب او ډیر دا حکمت حکمتخ ځان سر دا خبره موس کا دا درې خبرونه چې ځان او ساعت اللله ب الم در کې زمونګ استان د غئ کللته دړه او شرفته چاټای او ل په شاری ومله تخ یا کلته ه یو خوراکو په شریک ته چاټه یو چاټای شونی اوس کړي او ل په چړی په ځانې شرایی راواچو ل وم له تخ بیا ود شو نو داسې تعالب پسې علم کو ایلم خو بر لګ او کله چې وې ګړ چې دنه اجازه اجازه البطن صفاقل به کله چې دا ګړ دا اوګی شي نو دړه صفه شي او چې ګړ نه دا اوګی شي نو دړه نه صفه کیږي دته ته وځي نه دی, دی روځ کی کته تاسو وګورئ نو د خلکو توجه اخیرا ته جوړ شي وله صفاقل به جوړي صفه شي راجا البطن صفاقل به نو لوګه کله کله خې او چې صاحب پښمنی کې دومره اوسه چې اوبور پهسم دمر او کې چې د ګډ سر ب نه ډن ډم جو کړړی دالو لکه دا حکمت دی او تن کو نه لمت ته پولو نه ماله تفاوم ولې اض آببد نه اضاج آببد نه اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لوگه ډیرته دانه چې کدا الله نه سوال کړو ډیر به تمناله کتاب الجو ابن ابي الدنيا رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجو لیکل دی چاته وزالبه تنتاص دوه واقعات او د لوګي متعلق وو وذق علی الملائکه تسجدوا کله چې نه د هیر اسباب اغفرلا د هیر زب پرې د هغې دپاره ته د آدم ال السلام ق سر د ک کوي قد هیر نهې نه هو کومه مونږه دم آدم اسلام تاام قبلو مخکې د دینا ولم نجد له هو او او نو مونږ دمونږه د دپاره عزمن قس دګونه ب دا چې قیمتتیخور رااکونه ته م تووج نه کوې الله اغه د یو خوابل خوان ولړې قیمتي خوراکونه را دي تم طالبې چې خدمت کوه اغه ما ته خبره کوي وای ما به د شیفت خدمت کو نو شیفت ته وړو خوراکونه پراته اغه به په دې ډول نه بیکار خوراک را وسته او اغه به ځان لمحه ته کې خدای به چې دال نو ټول طالبان نو وکړ او موږ ته په درس کې وایې وې طالبانو چې چا یې مشکل نه لرې زنه په خپل bale غزا چې پپلن ډوډا د دې سره ਵਿਚاري مليږي او وېدی بور پتی اچاروم کریږي تپوستنو کې جدا سره جدا هاضمه نه شي صلی الله علیه وله دو وجودنا باډیه مضبوطه او قوي کېږي او د علم یو غار ده وایي قلنا علی الملائکه له چېویلمونږلاکو تصیده کې یا آدم ل سلام تاجددو دده وکهبل مغریليونه ک را با کارې وکړو کوله منګوي یا آدمه یاددم اسلام هذا عادولله کوې زه ووج کا دا دشمن دی ستا د پااره او د پااره د بي ستا په لا یو خرج نهکه اوګور د خ یخوا دشمن چې شیطان دی او وختې په جنګ روستې پهله یو خرج نهکه من الجنت دجنه فتشقان او څنګه څنګه بشي په ثلب دوه دایکه یا فتق پتشقاف او مشقت کی بو غرږي او جنت کی خوشګاره اوسګار استکار دنيشت ددنیا دچ لاچه بیا بس ثلبه گاړه چلی څوبه گاړه چلی څوبه دفتر څوبه دکانداري څوبه زمینداری څوبه ساری په تکلیف کی بو غرږي داغه شان ته عالم لم دی دي چې ګوریاغه د علم د دي جنت نه نوځي کله علم د دي جنت نه وته فتشق د د مدوور په مشخصونه کې به بد حاللي ان نه ل کاله تجوافی هوله او یقین تا له مکې د شیطان د خبرې د منونه داې چې تبنو به نه او نه بهته بر بډږې نهکه لا تضمفیله تها او یقین طب نه تګې کېږي پهدي کې والله تها او نه بهې ګرممی کېږي په او و چېو قاله یا آدمو واسو او اولادتا شیطان ویمین ای آدم علی سلام حل دلوکا علا شجرت الخلی و ملک اللہ یبلعا شیطان شیطان شیطان راجی داتا نوشت داکاروکا شیطان داتا خل عربان راجی دا بدت بانی کسر یختکی انو پاکم عربان یختکی چی امت گنانوی ہومی کی نو آیا او واسو او اولادتا شیطان ویمین ای آدم علی سلام حل دلوکا یو خ هم تا تهان و لقلل دیوه ملکې او ملکې لابلله په یوه اوونه د همج ګای ملکل لا الا دا سې بعد شي چې نه به سړیږ نه به زړيږي کله من ها نو خوړه د دواړو په د دواړو خوراککوو من ها ددي وون نه په بدت لهم سو آته هم کاره شو د دوړو ته سوواو هم رسونه د د دوړو توافقا او شروع چې ی سفاانې چې لګولې و زانو ن خپل باندې ورقه الجنه ده پانو د جنت نه واصا ادم ربّه اپ صورت نه فرماننه کړه غي ادم عليه السلام ربّه رب ورق ول تا فغوانو جننتش یعنی نافرمانی نو خوشکل نه فرماننه لکله رنه سره ته ګوري او اهو بس کی لته با جده خروج اوه په چني زی لاره تاته جتا هو بس کی نو خوې زمانه خو یرشیو نو شکل نافرمانی نه دا خو شتقل د نافرمانی نه سم مجتبعه ربه فتاب علیه واعد بیا ورګ د رب د دو میرا باندې په بد باندې واعد او ته پی کې کلا کې کو قال به طمنها جميعا او د دی دوالو ته کوش مین هاد د جنت نا جميعا تون بعضکم لبعضن اذوم بعض استاسل د پار د بعض شیخ ته بو یب د شکر شیته په میدان د عداوت گرم شو د دشمنان میدان جوړ شو او الله اعلان کوتی شیطان تاسو دشمن دی فتخذو عدو دغه دشمنانو نیو او د شیطان د راتلو لارې موږ ته ټولو کوی وای ما اتینکم من یوه دن پس چې راشی تاسو زم ما طرف نه هدایت فون تبعو هدایا فلا یذل ولا عشقا چې اجیتابی دارو په د هدایت واللهیو ضلو نو مراې ب نه ولا اشقاونه به بد بختې کږي هدایت سه شری چې هدایتقرآې کریم دی او الله جل شانوو د خبرېضمانت غ مداري وابسته د خبرې زمانت الله جل شانغو چېڅو کوورآ پسې روان شونو فی لو ولا اشقا دا زمانت شخه نه به ګمراې او نه به بد بخته کېږي ومن ان زیکرې ف نه مع شسمځون کا ومن آاران کري چا چې مک وانزي ذکری د یاد زمانه د قآې کریم زمانه فین نه له هو مع شتون ان کاېن د د د پاره تنگ لاړ تنګ شروع یو ملقی یامتې اما را پور ته به کوم د لره پور د ک عملبانې عامړون د الله نصره مت لاله دیبنی جوبیر کول نل کويرححمهله و اللهجللهشانو معی شژون کا یو یوسو خبرتن الله واخلي یودا چې دن الله قناعت اخلي قناعت دي ته وي چې په لږ باندې بس خوشاله کې چې سیمه لا بس خوشاله موږ چې دياري بس کوو او چې سیمه اس کومه کبې غووندو څه پیدا لري په تا چې بس قناعت زندگی الله بده کې میراث پیدا کی نو کده دا ټول دنیا د دی شیندې مړی کی نو لوګا او صبر دی نه اللهوالي نو بیا دی او بل د بیا الله ابنیجووبیر غویللي رحمتتون وایي بل طرف د ب چېرری ل پهد کې دوه خبرې دي یو ته یو قات دی چې په لږ سبانې خوشحالې او توپول پهله باندان پهین کې دا دوه خبرې دي او د او د انسان جوون چېر دی نو دین سره د خوشحاله او ااز عن قرآ د قرآې کریم نه مخړول په دی ک دوه خبرې دي بخل دی نه مړې د او بخل شوومتیا نه د د دا تن شي کله چېی انسان مثال به طور انسان تهکې د اووب او اسکی او سکیو او دد په دوب هم تنګ شي چې د بهې اوب مری نو دغه شانته دی دا دنیا ګټي او ګټي منډی او تړی دي منډیو تړ مريږي نه ان د ژوند د لړنګ او یا بجوان لړنګ یا ځا دې خبر به ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رې قد سمعت باغ ذات چې زم ما ساده په لاس کده او کافر باندې پکا بر کې یو لسکم سل اجاګا نه ماران هغه تختي او د قیامت پرې دی چی چی رسول الله صلی الله علیه و سلم لي ماران څنګه مارالي دا سه ماران که پریزمک باندې یو ټوکه او د پریزمک باندې وشین د کوم رازرون نشي معلومه شه ده نه چي عذاب په برزخ کې ملانېږي د قبر دا زکه دا او زمکه دا دا شین د کوم نور رازرون شې نه نو دا مخ اڑو دا مخ اڑو دا الله جل شانو د کتابنا دا د ژوند پاره بربادي ده خیستا جوان چه غواره دا اللہ کتاب تا مخکا ونح شروع یوم القیامت عاما و راپورتا بکمونگ دل راپور رزدکی عامد بان اعماع روند روند بے سبوت اخکارینا قال رب لیم حشرتنی عاما و قد کونت بسویرا دیبتا پوسکے یا اللہ اولی رزر آپ و رتکمونن اوالان که و مزلیدن کے حدیث که رازی رسول الله صلی الله علیہ وسلم خلق یو سوک اسماری. یو یو مؤمن دی چې هم او مؤمن دي هم قران وای د مثال د مالټی دی خوشبو یو مزیدار دا خوان دی دی او بل مؤمن دی او قران نه وای د مثال ک جوړی دی خوان دی مزیدار دی خوشبوږي نشته او بل منافق دی چې قرانم نه وای قرانم نه او منافق قوم له نږدې مثال د مالګو نه دی نه خوشبوشته او نه خونښته دي تریخ او بدبويه او بل منافق دا سیدي چې هغه قران مثال د ریحان دي ګولو نو ګل چې د ګوي کې نو خوشبوي مزیداره ده خو چې خوري کله نو خورا تني تریفي نو مؤمن چې دا, دا مثال د مالټه دي لکه څنګه غ چې هم مومن دی هم کوآ ووي نهنظرده مثال <سؤال> یعنی خوند یم کولی دی او خشببوي مز داره ده نج د پاره باې وو قال لره بمه حشرتهنی ره به زماول د را پورته کوملول وقد کوون ته بس راکیل مز لدونون کې قالله او تعالله تعاللاې داکه د غرنې ات کا یادتوننا راغلی تا تایاتون یادتونونه مونګه ف نسی ته نو تایر کو لغې ل را و كذلك يوم تنتصب دا قرانګي باندې ته هر کړي چې آزاد کې و كذلك نزي من اشرف اسرف ولم يؤمن بآيات او دا شته موږ به له ورک واغ چاته چې زیاته کې او ایمان نراړي په آياتو درف قلب عليه والعذاب الاخرته اشد وابقى او عذاب د اخرته سخت همیشه ده افلم يهدلهم كم اهلكنا سوچو کوي حضرت تخوي پورتي عذابونه راغلی دي هغه ته سوچکه او فلم یه دلهم آیات ند فکر شي دي خلکو تاسمره لاقری من قبلهم ما لدينا من القرون له پیرونا يمشيون في مساكنهم چې دي ګر دي په مساكنه په قرونه دا راغی کې په اړه څه کې دا په نکد یاد اوسه تا نکد دي دنیا کې موجودو نکد داغنه لا هغه مالو هغه کور د دنیا په پاتې دي د پلار دی په کور کې موجود واغہ تللی دي او هغه دا دغه مالو د کور د د پاتې دین دغه شانته دا بمستانه پاتې شي ستن کلکل منا یاندیار تو یبدل کر ردا دا دارک فدود القبر فی عیناک و عین غیرک فی دارک مرغ بتا د کور لبل کور ته وڑی دخاورو کوټه چا صبر دی او دبن تاسو تر کې بستا په کور کې وغړيږي او تاسو تر کې بد خبر چنجي ګرځي را ګرځي او هغه به خوري سوچو کده خبره کوي کی کرو کا اولا يهد لهم اينه رقصا رشي و دي تک محلق ناسم رحلاق ريندا قبلهم خير زين من القرون يدفون ايام شون في مساكنهم ګرځي دی په قرون ده هغي کې ان في ذلك الايات لو له ها لیکن خوفه دي کې دلائل دې د د عقل مندو ولاولا سلمت سبقت من ربك لَكَانَ لِزَعَمَا لك على الازامه او کچر نی فیصله مخک دی کله د تر بدربستان یا کچر تا نی حکم مخک تیر شوه د تر بدربستان دو معنی مې وکړه لکان الازامه نو کم خامخاو بد عذاب د پوره ان خطه واجب لم سماو کنه ونې ته مقررا نه لاله مخک دی کلي او نيته مقرر کړي چې د عذاب راځي پدې مخباله ذا برې کووررن خې دی پس ب علاما کووم د ایتاب پسې خبرې کوي ن ته پسې کې ته ور پسسې کنزل کوې نه ف ب علاما پولون مبلیر ته تلی کار کوا او صبر کوا پس صبر کوو پهغ باې چدی وا او سر بې او کاکی بیان وه ب حم در دی کا قبل طلوع الشمس ما کید راختلو دن ور نه او قبل غروبها ما کید دوبې دا ماځګر د سحر مودو د ماځګر مو ومن انای لیلی او پورتونه د سپېکه د ماخامه د ما سپتن پس د بحث تسبيح د ال اوه او اطراف النهار او په تر پهن درځ کې په تر پهن درځ کې د صاخ نفل کوا او اطراف النهار او دا ما سپخین چې دینو د ام درځ طرف ترپته نه د مااسخین مو به کې کالهلهته تر زاې دپاره چې ته خوشحاله شي د لکه تر ستا د خوشحاله ذریه چې دا نو عدت ک د خانته وګورله ډېر مالغ د خوشحاله ذریع نه ده فله نو نه حيات همتهي بتلل حياتې تو بدارې چې ته شاید کېږي زخمی شوي او وې رالی په مخبان د را چاې تو وای چې د کامیاب شو ته په کې یا خوبان سحر کې او داس کې او جمعه ترواه یاکور کې موسکه زنانا او توای چې د کامیابی او په تکلیفې سحر وخت په رسیدلې پېشمانه مو کې او روزه مو نیسه او توای چې د کامیابی دی ته حیات دی طيبه ښه ښه ژوند غلې نتا ته وای چې تب خوشاله شین او د خلکو ته وګوره دین ماده او سورزه دا مضی ور کړی ولاتم دنا مال و سترګ خپل عين یې سترګ خپل ال عامه تنا به ازواجن هغه ته پیدا ور کړل موږ به به په ازواجن جوړو تا جوړا دی ته یعني مالدار چې یو بل دیو بل مرګری کاروبار کې پراپرټي کې بارګین بارګینيان د یو بل مرګری ملهم د زین زهره الحیات دا دا دنیا دا خاص د ژوند دنیا تازګی د دنیا کښ گاړه داسه لاړو داسه دی ته موږ دادا جوان تازگی دا لینکتینا امدی دا پارک مگی انتحانو کو پدی بانی فی پدی که ورس کو رب دیکا او ریز اگدر اپسا خیر و آبقا خیر و غرد و آبقا او دیر آوامیشا دی رابیعی عدبیع دا یو مشہور زنانہ تیر شوی دا نیکانی نیکانی زنانه دا تیر شوی دی پا کتابون کے ذکر راغلی نو هغه بچی کلا شپږ براله نو هغه به یمید اعظم شپدا دیشپکه به زمړیږم او عبادت به شروع کو در دې په ورځ هر بچو او چرته براله نو یبه د اعظم ارزدا او پدی کې به تاغي کې به عبادت شروع کو عبادت به کو کو لګیا بو دغه شانته ابن المود ابو بکر عیاش رحمت الله علیه هغه دکور یو ګټی یاد کو په دې ګوت کې ما اتل لزار د قران ختمه کوي اتل لزار لمګه جوان تیر دي په جوان کې اتل ختمونه او هغه اتل لزار ختمونه په یو ګوت کې کوي ابن رحمت رحمته الله علیه سالیه کاله هغه د شپې د شپې عبادت کړي درجه روزنی کړي سالیه کاله ډېر لوی عمر دی لزار د جوان تازګی د دې خلکو دې ته موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر تبعید ابن عمر په دنیا کې داسې ژوند تیروش چې لکه ته مسافر یې یا په یو نار باندې تیرېږي ابن عمر ځان د قبرونو قبر کیا ما زکا کے سوچ بارا او علانش میراتې د سبب قبر کېما زکا چې کله ته سهار کې داسوتمه کوه چې ماخام برابر باندې راځي او کله چې ته ماخام کې داسوتمه کوه چې سهار برابر باندې راځي او چې کله د صحت ته نه د صحت نه مخکې چې بیماری در ضربان د نو عامل کوه او د د مک نه مخکې په دژون کې عامل کوه تا ته پته نیومه چې سبا خري به تا ته خلک بدله وي کلهکه سبا خیري به تا ته خلک مړی وئ مړه اوچت کوې مړه ک مړه خبر ته کوس کوې مړی را وی چې ویل نوم بیا خلک نلی دا مړې راچت کوې ییت راچت کوې او بیا رسرسو ال لاول الله و وسلم یو یو صاحابته چه دا جوان چې دی دا د مک نه مکې غنیمتو ګړه صحت چ دی نه دا بیمارای بیماری نه مخکې غنیمت و ګړه نن پارې دی وخت در سره شته دی سبا به مشغولې او ګارېې بهناو دا غنیمت و ګه او دوانیدي دا سبا به دربانې بوړهی راغلی دا دوانی غنیمتو وګړه اوس د کولی شيی که بیا باید چې نده کېږي را ته مالدارې الله دربانې مالدارې را او سر د الله پهلارهې مال ګنې سبب غريبي سبزر کیږي چې ځینې ځخرش کم خو خرج کوله به نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نعمت نبی چې خلق پاږی کې ډیر زیاد توانیا دي یو پاږی کې فراو او ځارواله او زم پاږی کې سیحت ډیر خلق وزګار دي وزګار بیا کې خوبونه او ډیر خلق سیحت من دین په سیحت من کیږي کرکټي وغیرہ دا کوي دا الله طرف ته توجه ک، سباله ب بیمارې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا چا تینه الله جل شانوه کلاو کی او هغه د دې دوه کابل دنیا نه د دې دنیا نه اخرت طرف ته شرح الله صدره له اسلام فهو علی نور من ربه الله جل شانو چې دا چا تینه کلاو تینه داغه سوچ بس اخرت وګرځي داغه فکر اخرت وګرځي او دچا فکر چا آخریر ګ نو الله جلله شانبه د د ګاډ کارونه راغون کې او الله جلله شانوهبه د د دنیا به د ته راضي په م ک ته فه را کاري یا دنیا به را او د د به په زړه کې د دنیا ړنسیت نی بیا رسول الله صلی الله عليه وسلم د چا غم چې صرف دنیا ده د چا غم چې صرف ده نو الله با د د د تاندي پمانس کې به علاج له شانو د دوه سترګو پمانس کې به علاج له شانو د چې دا غریب دی او د کارونه په پد باندې ګټ ورډ کې اغه ځای کې بنگله جوړو اوبل ځای کې مې بنگله دا ځاني ځای کې کار کارخانه را پلانی ځای کې مې ګاډي دي او دا مې ترانسپورټ کار دی او اغه د ځمکو کار دی دا مې د پراپرتای کار دی دا مې د بارګین کار دی لوکاروله په ګټ ورډ یو ټول لاره دې منډه نه خوراک پکلاره نه خو پکلاره الله جن نشانو په غټول کارونه ګرځو او دن دا دا دنیا بوله صرف د غرازي چې څومره ده د پاره مقرره دا یو ډوډا یو پلیټ ترکاری دا به خوري او چې د مړاين ورکته شي دین ختم شي بس دا کارو دنیا ده حضرت الله سر رضی الله تعالی نوې وې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نورید د آخرت فکر وکي غنه غنه چې سوینم او د سبا نه په ویګم نو او تاسو هغې باندېخواه شوي نه تاسو به لک خاندلی ډیر به هم رسول وو صلی لا الله وسه م که چرته کې دا تاسو ته چې څنګه د م د حالات معلوم دی او دا حالات سارو ته معلومې نه تاسو ب چې د په سا و کې سر ساار نو خوړلی هغه به ټول ټپ تپو ې پ پی به ور سره د م خو سارو سره د مرک پکر شته دی ندزیدو د و جنعې څارب څارب دي او چې د مرګ فکرنينه نو سر بي ګینو هغه نه خطولره کې یو کیسه راغره د بچاوا هغه چې ډیر زیاد غشته وبیا ولا حکیم راغې یاد اشه دا بیا د خو موکه ان شاء الله اوستیم کم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویچي دنیا چې دا د اخرت په مقابله دا چې لکه یو سړی په سمندرې دا وته دا چې ورکته کېګوت په سمندر کې ورکه تک چې بوت را ویت ته لډګوتې سرثوم اوبر رالی د دنیا د اخت په مقابله ی نه ده دی رقمه ده رسول الله ص الله عليه وسلم یوځللی پهناار باندې روانو او یو یو مو پیسکوې شیرلیموني سرمون دی ته یاوارهواغدونې چې او می پیدا شو پاکی باندې تیر شه رسول الله صلی الله علیه و سلم ویسنګ چې دامونه پسکره دا خپل وروه باندې سپکو سرمنیت هم نه ده چې غرضو نو الله جل شانو باندې دا دنیا د دینوم ډیر زیات سپځرا هو وخیر الغلا غنا النفس وخیر الزاد التقوى ورأس الحکمه مخافه الله عز وجل د خوارتیا څرداد چې الله جل شانو نور یاري دا لا ير بزان بزان کرا والا او بیا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پښ نو خبر باندې وصیت کړي نو خبر د دې ما ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي کڅકારે یو کپټه باندې یو عمل کینو الله له اخلاص کوا او عدل کوا یعنی انصاف کوا او خوشاله کې په غوږ کې او درمیان والے کو په مالدارای کو په غریبای کی او چې څوک در سره ظلم وکي هغه ته معافي کوا څوک در سره رشتہ داری نه پالي نو هغه رشتہ داری پاله او هغه چاله ور کړو کا چې څوک تا محروم کئ د خپل ولای نه نه محروم د مال نه محروم کئ تا او چې زما ما خبره تی نه دا ذکر دی د حدیث درڅی خبره میں ذکر او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و چې ته کاه سوچ پ فکر سوچو پیکر کوه د الله په تونو کې او سووچو پیکر کوه د الله په قدرتونو کې او ته چې کله قتل کې نوستا قتل چې دا د برې نو والله ته من هم زهاهرتل حاتته دا د دنیا خای دی د دنیا خای ته به بګور دا به سبا پهوي ل ن د نم پ دی د پااره چېمون امتحانوکوو ان په د بانې پرې کې ورز خو ر دی او دې درپ چيده نو دا درب تا دا غوره دي باقي دي و امر اهلک بالصلاتہ وکم کو اخبل اهل تک الصلاتہ په مان زبانه و صبر و او علیها اخبل بم بدی باندې لا نساله رزقا نو غالمو غنی زموارنه ګرځمو غتال رزق اند رود ہے مل د موزه د سو د سو وای نو رزق بولا الله ورکی رازق الله دے نحن اخلو ن رزو کامون غریز در کوو عا را دهله بمرته ولا عاقبت ل انجام د پاه تخواوا دی وقال <سؤال> ووا دی لو لاتينا من من رب من رببيوللي نه راجي مونங்கته یو خذ طربه رب د ز د نبيله اسلام ضررب نهمونங்க ت قولي یو نه ن را مجززنو را دی او لم يعتي بين نهته ما څ پلوله په حقانیت دقرآو د پغمبر ا چې په مخکو صبو کې کی د پاغېوللی چې دقرآ حق دی که ولو ان لکننا بیا د اب من قبل لي ک چرتهمونږ حاله ل پااب مخکې د رالیلو د پغمبر نه نو لقاللو د لا را بله تي نه رسول ول نه را مونږ ته پیغمبر ف نه ته چې مونږ تا بدار که د نوستا من قبل ن د لله مخددین چې موږ زنیل شو او سوحو کول او پیغمبر علیه السلام كله متردد سن كله متردد سن هر یو انتظار کوون تا تاسو دغه ترڅو انتظار کوي فزت اللهم نه فزر دی چې په بسيطه تاسو من اصحاب صراط السوی انتظار کوو دوم انتظار کوو زب هم انتظار کوو پته به سبا کو قیامت کې لایي من اصحاب صراط السوی ما مر هتا دا چې سو ښه خاول من اصحاب صراط السوي يسوق بي قاوندان د سمې لارې دني غلارې و من احتداو سوږ بي په سبا قیامت کې وو پاتلېږي بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون صورت الانبياء مکی صورت ته په ترتیب د سورته نو کې یې هیڅ تم نمبر دې په نزول کې درې او یایم نمبر دې پس د سورته ابراهيم نه نازل شوی او مکه د سورته مومنون نام رب د مکه صورت دا مکه صورت کې په বাহাদুরۍ ورته واقع د موسی عليه السلام سره چې موسی عليه السلام په تبلیګ کې څنګه বাহাদুরۍ کړو د بادشاہ ظالم بادشاہ مخه ته او یا او یا زرمردری شهیدان شو خدای هغه باوجود د خپل خبره نه وانه لید او زمور انبيياء انبيال السلام دا غي بهادرۍ ذکر کوي انبيال السلام د دنیا بهادر ترين خلک دي سوره اعراف کې تاسو ویلي دي د دنیا بهادر ترين خلک انبيال السلام دي زاره يا رب دې چاننه و مبلغ لم وقار دی چې زاره يا رب دې زرات ثمه د چانني او زره مين هې چارت رني ال بده کار کوي ته مبالغ کدا کار چده وتمه کېجه که که مې وي او بیا برابرانه نظرن پر شي صدقات او خیراتنه ته مبالغ نه د دې د ورنه مبالغ ته دا ویلې دي چې ته په فقر او غربت یې زکه ک مبالغ مالدارا دغه ته واصل لندې به حق درې دي او داود صورت دام بیااله سلام ذکر دیکر کوې چبیالې سلام ول الله جلې شانو ته آجز دي په نه نمبر ک ای یاد کې ان کارو یو سااجونه ف خیراتې ونه نه غ به وره به وکانو لنا خاشيین تو لمبیې سلام چې ل دوه کاره ب کول درې کارهتلوار ب پهکوو کې کولا او مونږته ب آاز کو په خوشحاله کې او مونږ ته ب اواز کو په غم کې اومم غدام بیا السلام مباجدی کوله دا د صورت داوره ها یک ترابلی نازي حسابم من فی غفله مورذون رانیذی شخال کو ته حساب د دوی وهم فی غفله مورذون دی په غفلت کې مخالهونکو دي د حقنا حساب څنګه رانیذی شي حساب دا سره رانیذی شو من متا فقط قامه قیامتو کم سره چې مصه دا قیامت بس شروع شوه حساب نزل پته لګی چې امریکا بلنه دنده قیامت دروازه شروع کیږي ځانتی عرصاته عبدالعی بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نوئے چه درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگر روکی یو صحابی دیوال جوو نو بل مرگرے پہ پخواب آنے پیر شدہ سی نزدی نو آغتی نتا پوسکوی نن کم, کم سبک راگر ہو وحی کم نازلشی ہو لکنن کم سبکوی لشعل تکی نبی علیہ السلام سره نو آغوی اقترب لین ناسی خسابهم اون فی غفلت موردون حلق تدید صاحب کتاب وفران دې شدی له اوسم غافل دي لا غ سهابی اغل اسنه اس ویل قسم ول قسم نه چېب د دیوان هیڅ کل جوړ نه تما چې صاحب ران دې چې نه ز سل دیوان جوړو دياره کوم مداخلت ده 파 او بیا اقتربوي د پارا د تحقیق او د ثبوت چې خامخارا ن دې شو دی وخت دې صاحب ستاد پاز مرګولار دې څه پته لګي اوسم نه دې ځای نه داټه کې مخ کې وو کنو ټو پار کې وو ابو نواس وی شاعر تت دی وی ان الناس فی غفلاتهم ورحل منیه تطمنیته تطحنوا وی خلک په غفلت کې پراځدي او د مرګ جنند چدن او هغه اول ور دی غفلت کې او مرګ چدن او هغه د مرګ غجرند لار روان نه یسر المرء مع ذهب اللي علی وکنا ذهابهن لهو ذهاب سړی پدی باندې خوشاله دي چې راځي او شپې تیریږي او دا راځي شپې ده نو دا نې تیریږي بلکې دی روانې دی تیریږي دي دې راځي په نواره د سهار یوته لکه سړی چې اله کار د ور کړې یوم بیا او وینې نه لاسره دی شوکر ده نه نشل راځي شوکر ده او یا یو سړی خټکی وانه کری دي او وای شي شکر دے او میاش 13 شو شکر دے دو میاش 13 دریں میاش شکر دے کورا شوس بھا کٹے کی کیے ان دوانے بچی پھسل بچی دے بدی با نے خوش حالے ہن دنو پورے دادریں میاش دے دو کوڑما او مر میذری میاش دے کوڑے چلو وکاں دے ہا بھو اللہ بھو داشپی تی تی رگن دے جان سرودی او دی غفلت کے مخا ان باید تی ذِكْرِ ذکرې م را دی محدسین نه را ې دی ته سیت ته د طربه رب ز نه تازه نه مو دالس ما منظر دی و کې دیغته او یموه هم یا لاون او دیلو ب کوي توکې کې ذو قسم مشورکې درې قسم مشورکې الذین ظلموا کسان چې ظلم یې کړی وې سوری الها ذا الا بشر مثلکم نذر مگر سره د تاسو په شانتي ابتتون سهروان تم تبصرون آی پس راځي تاس تا تاسو جادو تاو تاسو ویني کوهیږي په دې باندې قال ربی علم القول فی السمع و الارض و السميع او پیغمبر رب جما په یوهیږي په هر وې نابانه آسمانونو په ځمکه کې د الله دې اوریدونکو په بل قالوا اصغى احلى عن بلکی وایدی دا خوبونه دی گډ بلیت بل تراه بلکی وایدی دا جوړ کړی دی د بل هو شاعر بلکی دا شاعر دی نبی اسلام یادې شاعر ورته کوي چې شاعر اکثر دروغجني ولیع تن اب آیات نوراد شې له موږ را دیوري دی موږ تا به آیات په او معجزہ کما اورسل الاولو لکسنګ چيلي ګل شور بنې خلک په غیبانې ما امنت ما امنت قبلهم من قريه اهلكنا ایمان نو راړ مخکې ځای نه یوکي له چېمونږ حال لا کلي دي هغې ل را مؤمنون دي به ایمان راړې مخک کل له هغې ته مجزي راغلی وي هغ ایمان نو را وړی ایمان نه را د هم د هغیر دي و ما له قبله ک الله ررجله نخې او ما نه د رالییکلي مخکې تاه مګ سړي الله ررجاله ووهي چې د دا, دا په سلوو راغلی خصوې پیغبره را البتا راغلی هو البته ښ دا د پیغمبرانو می له دا ی ل ارت چې د پې غمبر مور شي نو هیرې موای به کوله موګ هغې لا تعلمون او تپوسوکې اهله ذیکې د اعلموالهنا که چر د تاصله پوېږې ماالله هم ج دن او مع پې دا کړي معو پې دا کړي د هغوي ج داسې بدن نه لایا کوونه تو عام چې نخواړه لړوړ وه ماکانو خالیدي ان او نو دې هميشه ام بياله سلامي لري او دوړای به خوړاوه هميشه همو دنیا کې او فطيعو د دې دنیا نته دي سومه صدقنا او ملواعده بیا رښتیا سورقم غدي سره واړه رښتیا کرمونه پوره کړې تر والواعده لوز او واړه پانه نام له اخلاص دلته لرو من شعو او ارزو چې موږ وختن هغه مين خلاصته اهلک المصرفين والات من قال المصرفين تجاوز کوونکی لقد انزلن ایلیکم کتاباً فی ذکركم ایکنن را لگلے منگا تاسد کتاب بدے کنسیت تاسد پارا فلا تاقلون ولی تاسد آقل <سؤال> نکار ناخلی وکم قسمنا من قریت ان کانت ظالمتن او سمرا منگا هلع کردی دکل والونا وچودی زالمان وانشعنا بعدها قوم ناخرین او منگا پیدا کرد پس ددین قومننو فلما احس بأسرا کلچی عذاب راگے نا دیکھ من دیوالی تختیدن فَلَمَّا حَسُوا چراغ دیتا زمگنا سا ما ح بهاصله کله چې راغ دی تاذاب زمون ن ساب او من های کوورون نو لدي په دغه وختې تختی دله تر کوو مف ور جو لا ما تریپتون واپس چې تاسو هغهمالونه ته چې تاسوو کې مشي وئ مثال ک نه کوم هغه کروو ته لا لکوم تهون چېخوا مخه تاسو نه تپوسکی شي دې دپه نه نه تپوس وشي چې تاسو قالو دی وی اویلنا کم قیمتی کور چې په لکونه کورونه لګورل او چې زلزلہ راشي دې دا غینه تختی د زین ناموال میګي دې کوم لوی برات چې قیمتی کور هغه یو جرأت ته شاته پرې خړو یو جرأت ته راشي هغه شاته پرې خړو قیمتی کور ول چې عذاب راشي بیا بل سہای قالو دی وی اویلنا حیاک تو زمنګل اناکون ظالمین یکنه همنګ ظالمان او دې نه د دنیا حیثیت هموال میږي چې انسان دغه دنیا اړینهیت شته دی نه چې کله سخت دراشي په ما زالت تلګه عوام په سمیشه ودا چې غدې حتی دردې پوره جانم چې غردن غدي لا حصیدن یا خاميدن صاړه ترات و ما خلق السماوات والسماء والارض مع بينهما لاعبين او نړی په داکريم غاسمانو نه ځم کې او چې پميز د دې کې لاعبين عبس ار نله تله والله تف نوملله دله و راالله جوړه دي اوګله بچیدي موثال <سؤال> ایثال السلام زیرهلی السلام ملقګلوور وي او نو کچرې زمونږ رادهې چې وې مونږه مشغلله نو خاامخاني ولی مونږه م لدننا د خپل طرف ن انک نهاف ک چېر زمونږه دا بل نق ض بل الحفت دی بل نق ض بهبلفت دی او دا باطل پی دا نو باطل پی ختمو لکه دا حق مرده که ده او په باطل بانه لانو باطل ختم تو بلنک زیبا بلحقیان الباطل بلکی وشتل کومنگا په حق سره په باطل بانه فید مغو ہو نو زخمی کی دی ماغ دا هغو دا حق چې دی نو ده روغ دے نو ده پا باطل بانه ورشی چه پا باطل بانه ورشی نو ده باطل دماغ ماغ زخمی کی نو باطل بیا گو ذاظ نونا سا په هغه بربا شي دا با والکومه ویللو او والکومون ویللو او تاسوله حالاقه تی معتهسیفون داغ نه چې تاسو بیانوي د الله په باره تاسو تا چ کې مې خبرې کوي حالاق شي وله هو مافی له هممانې سماواې وړ دی او خاصله پار کې د غې چې پاسمانونو کې دی او قزموک کدي ودهله تدونونه باهدي او غ چې د الله سره دي یعنی نځې د الله سره دي پرشتې لدي ځان غت نګړی دی بعد دا ال لاه ولهحې وله یاح سرون او نستړ کې د الله د بعدت نه تقللقغونه کې بعدتو کې هغه سور اتمون ی غم دا چې په منډه کې چې الله دبخه یوسب بخونهلی لو نهار تذبی هو دره جوود شیل لای لا ی تون سی نه کوي عام تخصو عاله تننی وید دی نور عالی ف من دی دمهې نه همون شرون چې هغی به راژوندي کې دي مشرقیو ل را راژون دییک او تا نورعالیهنی ولي لوکانه جینې ماعا حتون اللهله فدته که چریوي په دی پهې زمکا او آسمان کې نور خدایان نور مد ګاران لاود الله نه ل فصدتانو دا زم کو آسمان بروانشيور دی و وی, وی چې هغه د مندانې زی مدار دی او الله پاکووي چې دا من دا نه زلله نه خاکومريږه ل سبر وکه نو بابا وي چې ې حکووم الله وایي چې نه خکومه فساد را ځي که یا به د بابا په خوښ کېږي یا به الله <سؤال> په خوښ کېږي یاد دی وي وي چې ل <سؤال> دوانه را مدد شي یو یو تلیب کې او الله وای چې دیدي لاپ لاانتهبي بیمارا کې او ل ځانوي چې نه زهله وررمد ککیږم نفسات بنا به نه را ځي ت چریې پرزم کاسمان کې علیه نور مدد ګاران الا الله نه روخام مخه خراب شوي و دی باباګان نهې باباګ نه من باباګان منو خو دا زین نه منو چې نه خدایان جوړې خدای دی لنه منم بابا والي انکار نه کوم او دا الله وليده عزت کوم قدر کوم رحمت الله علیه و تمام دعاګانی وک کوم خدای دی لنه منم چې تواي خدای ته جوړتا پس سبحان الله رب العالمین تی بابا نه منی تی خدای مې او زه بابا منم بابا څه ته بابا کمزوري ته چمڅا ګرځي نزی بابا ماه ماې خدای مع توواای چې طقطور دی زورور دی او یو بابا به کتاب کیکې دي و چې مر شي نو داې شي لکه ټه چې د کاټای نه وي دد یو بابا دی هغه په په خپل کتاب کیکي بسیررک لا یو سلام هم فالو هم یو سلو هم او کو ختنه نه کېږې د اما په باه غه کې او دا چې مدبر بر دي په بابا په کتاب کیکلی دي اما يفضل دار ان چې دې کوي او هم يصلون او د دین په وختنه کوي د دې الله نه ست په وختنه نشي کولې دین په وختنه کوي امه تفضيل مين دنيا عليتن عين ودين ملي زې علاوه د الله نور مددګاران قل او هاتو برهان لكم راوي پوغ دليل خپل پوغ دليل خپل هاي کم زکه کم کتاب کې ویلي چې را رمضان کتاب څوته وایي ها ځاګر وو من معیا وذکر من قبلی او دا قرآن کریم یارد شرط دا بیان دے من معیا دا حق چانا چه زمان سردی وذکر من قبلی اواز أو دے دا پارد آغا چاچه مخی زمانو بل اکثر ام لا یعلمون بلک اکثر دینا کوئی حق بانے فهم معرضون او د حق دا, مخ... دا مخاری وما ارسلنا من قبلک الا رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحین انه لا اله الا نفعبدون او نظر را للی منګه مکستانه ه یو پیغمبر مگر مګ ووهي کوله به مونګغته دې خبرې چې شان دا دی چېشته د مدګار حاجت په کوون کې حقدار د بندګي الله انا مګیم فابدو نه دماتته بدار و کي و قالت ته خبرذ رحمن والدن وای دی نیولې میربان بعد ش به سبحانانه هو ف الله تعالبل عباو مکرهمهون بلکې دا بندگان دې مکرمون عزت من کړی شي چې څنګه تاسو چې دا عزت من باندې دا الله باندې دا الله ولی دی نو دا د الله بچي نه دي او دا د الله نازولنی نه ني یي تیان او تنازوی نه بچی ویلې دي وتنازونی وایمو هغه یو ترتیب تقریبا جوړیږي لا یسبقونه عزت من خلده لا یسبقونه بالقول نمختي کی دا الله نه خبر کې او هم به امره عملون او دا اذا الله په حکم باندې عمل کوي عالم و ما بين يديهم وما خلفهم خبر دے الله په غالات باندې چې مخ کې د دوی نه دی ندی و ما خلفهم هغه په غالات باندې چې رښت د زین دی ولعش پهونه او دا چې پارس نه نشکول الا لمن قزا مگر دا هغه چا د پارو بش پارس کې چې پارس په قیامت کیږي کی خاص مگر دا هغه چا د پارو بش پارس کې چې راضي الله تعالی دا غنا و و وینا د توحید و هم من خشيته او اودې د هیبت د هغه نام مشفقونه یریدون کړي و مې یقل دا لا نړی دانه چې وې دې و بای زمر زوان له دا له زوان ته وې دې ما زمر هغه دې لا سغت روخونه راوځه وې تندره اجسوب پاغره مشوې ته جوړې شو دا لا او زلاوی چې زې مرقوم علي ځوانوي چې دین مرقوم دا ود دې دا کیدله ها تا دی وې وې بیا بیا کتابه کې دا څه دی کې وې چې په دای په کوې وټوي چې ګوته وغوښتا کوڅه چې دا بارونه چې په دای په کوې وټوي چې لکه دا دې خلقو اقبيدي دا کې دا څه دی واقعات دا چې کی کيثه دا شي کې او ری دلجوی دي نه لږه دا کی دی کې دا کی څه کې لږه ای ابل زمرا تا کوم کی څوک وایي دا ارثر خواکي ليزون پروتو په ځاله ساده چول دا ګور دا د وی خلکو پیډي دی دا یو کس دا کړی و یو بابا و دا کړی و لوګاندا اقیده ساتي دا الله متعال اقیده ګاندا ساتي دا دا دا و یو قلاغهڅوک چې وا من هم د در دی ن لاون چې د اهیم من دو مې وا د الله نه فض که نه ځمي جانم نه دغه دغه دغه ک چې نو ځای د د جا دی دا بیا اوولین نه دی دا جهمي دي و چې زهله کار کوم او که چرته کې من دا نه در با راخواته ما خواله رالی زما که بر ل دا زی مداری غ بیا جدي زار که نه داللی من دغهرنې ور ک سانج کو پرې ک ان سما اوواتي كانت او د كان تعارقن چې اسم معونه اوزمم کې كان تععرف ق و دا دوه قا جوخ جدا کل یو ب سران خي وجو هم کرد وجه ال من الحين او ګزول ل د منګ د اوبو هرري وشي جوده ف منون نو پسول مع راري افلا من پس مع نه راري ووجنااف اوجر آاس او موږ ژوند کړی په دې په ذمکه کې غورو نا انتمي د بكم دې چې موږ خو دې پتا څه باندې نافیا فیجا جن سو بلند غرذوری موږ پیدا کړی په دې ذمکه کې فیجا جن پلن پلن لارې سو بلند فیجا جن لنپلن سو بلن لاله هم یهدون خامخ دې خپل مقصد ترږي موټر وی دې د نن روانې کراچۍ ته ترږي كل مقصد ته دې سمربلن وجهله سما سق به محوزن او موږ جوړړې سمان چت سااتلی شوي او غما لااتنا موضون او دی زګ د تونونه مخ اوول دي الله غذااتې خلق لي لو نهار د لایل د تذکر کوي دا واوره مړه مشره عقل دی والی شو دی اوولله الله غذااتې خلق لي لو نهار چې پیدا کړي د روش به او شم سول قمر نوور اوسب هر یو په خپل مقامې لامبویت تا دا بابا قدم رضوا ورده نه د انور د چنده شپیر او دی دا ما جعلنا ان بشرین ان ده غرذو د من ده یو سن ده پرامن قبل کل خلد مکه سان همیشه اله هميشه هميشه هيت وبندبدي دنيا کي نشته ده افا يمتا گچر تک ته مر شوي افا هم الخالد هو لای به هميشه مرگ برازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته چه مرگ بدر بانی را دی الموت قدخن کل نفسی مشاربوها والقبر بابن کل نفسی داخلوها مرگ چده دای او پیالی دا او هر, هر انسان با دا مرگ دا پیالی سکی او قبر چده دای او دروازه دا هر انسان با دی دروازه تاور دا داخلی گی یوتی نم نبچ کی گی اگر دنیا کسی پا بند بودی او بلقاسم تا قیامت زند بودی کچر تا دنیا دا چا پا بند دوی نو رسول اللہ صلی الل علیہ وسلم با ده کیامت پوری جواندے ہو لو کانت دنیا تدوم لی واحد لکان محمد فی ها مخلد کچرد دا دنیا دیو تند پارا ہمیشو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببکی ہمیشو کنا اپا امی طافہم الخالدون ننفس قتل معوت هر یو انسان او سکون کے د م دی مرگ به رايلو چې مرض تاجي لو روزیک راايمل نذات د ممر دیر ډر یادهوه ډیر ډیر دا مرگ یادوه خپل حالا ډیر یادو چې کپن برجیگی خل حالا ډیر دیر دا یادو چې خبر طبظم ولا نبللو واللا نلو کوم بشرري وال خیر ها مخائمتی هاان تو پ بشاره او پر اوست د تکلیف وال خیر او خوشالاته تنه د پار د امتحان پرون تکلیفون او دا سبا تکلیف ته بنه خوشالي دا دا امتحان ده ویلینا ترجو ان تاسو بمږه ته ویلینا ترجو ان او مونږ ته تاسو واپس کرے شي ويدارا کل ذین کفرو ایتخذونک الا هو ذو عبد 겁 در بث لبيك کله چې په لاربه له پیر سي اشاره به در بثوم کی داغه دلالو هاذا الهلال واذا راك الذين او دغد يا غبابا غانو چې خبرې کوي واذا راك الذين كرجو ني تعال راغېسان كفر او چې کافر دي اي اتخذونك الاه جواني ني تعال مگر پټو کو مسخرو باندې تو کده پرې کوي هاذا الذي يذكر الهاتكم اعداد اغسرې چې اے بیان الہاتکم د مددگاران اوستا وهم ب ذکر الرحمانهم کافرون او دی پیادون د محراب ان ذات هم کافرون کافر علی توحید چیکره ذکر شنو د زړه څنګه چې بیا هغه خبرو وکړه ھولکان انسان من اجل پیدا شو د انسان د تلوار نه سوریکم آیاتی زر د خیم انت از تا آیات نشان خپل فلات استاجل <سؤال> ان تلوار مکو په مختلف غزا اب ویقولون وایلی متا ها دلواد خلوی دا ودا ان کنتم صادقین که چته تاثیرشتینه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون وجوههم النار که چری په کسان آن که سان چ کړی لري کله چې نه به د خپلو مخونو نه ورو والان ظهورهم نه د خپل شاګانو نه والله هم سرون نو به د هم دا ات کې دی شي بل ته تییم دی بهکوفر نوکړی بلته چې کله دی دا حالات لیدللی وخوا دا مخکې دا جواب دی کچر چر د کاپیران پو دی پهې خبره چې جاان نم دی اود ځان د ور نه شي بچ کول دا به کاپر نه بل تاتی انباغ تن بلک راجی به دا اذااب دی تهنااس په ف بهته هم حیران به کې درپله ایست ور ده پهدی بهطاق نه لې دو آپسکول د هغې والله هم من ضرروون او نه ب له ملت ووررکول کېږي والله پهې تو زی من قبلی تلی د ل دررکې ما ګپې در پسسې لګې خیر دی تانا مکه پیغمبران چې واغې پروتو کې شیوه والا قد استوز یع من قبلک یکن ټو کې شی پیغمبرانو پس مکه تانا فها قبل الذی نسفوه نو عقی جو پاکستان باندې چټو کې کړی ما کانو بی استاذون هغه عذاب چدی داګه پروتو کې کولی الرحمن پر ونه کوم ییدان الله الرحمن ذکر بهیم او ذورم امره قالتم نون ذلیلۃ و انسان وَمَا يَقُولُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ اسپږی یاد کئ چې څنګه خلق د توحید نه یارات کئ داغی قول دارې چې دې زموږ شفاعت کئ او موږ ساتي قول ہوای پیغمبر علیہ السلام ویکلوکم باللیل والنہار سوک ساتی تاسل را دشپیو درزی من الرحمہ آند د دمی ربان بادشانہ بلهم عن ذکر ربهم مورزون بلکہ دیدی عدول و درق <تصفيق> بلنا مورزون مخڑون کی دیئی ام لهم آلیہتون تمنعوهم من دونینا لا استطیعونا نصران فسیم ملاهم من نا یصحبون ام لهم آلیہتون اِستعین بر نور خدایان مددگار ان تم نعوم چې ساتې دې درنندو نه سیاواز مونږ نه ا لا یستېون نصر انفسهم چې طاقت نه لري دې نصر انفسهم دېمدار د خپل ځانونو ولاهم منا یصحبون اونه بدې تر زمغه طرف نه مرګ تیا کې دی شي دې مشرک دې مشرکین په امداد باندې بل مت عن ها اولای بلکی مونږ پایداره کړی دا دې مشرکان توه ابا مو پلارام د ته حتی در دې pore طال عليهم الامر چې د شپې د دې باندې زمانہ افلا يرونه عینې وګوري ان انعد الارض چې موږ راځو زم کې دا وطن دې تا نم قصوا من اطراف موږ کومه طرفونو د اغنا افهم الغالبون ایا دې زور ای افهم الغالبون ایدی دې زور کوله پیغمبر علی السلام انما انذركم بالوحي ن یا در کوم تاسو ل را په ذ د وهي ولا اسم اوسم ذا مع زون او ناې کو بلې له اضه معون زون کله چې دی وول شي م هم نفخ من عذااب ر کا د چرته ورېږدي ته یو ک کې د عذااب ضرربستاره لقولنا نخام مخوادي یاوي او کی با خودشی تلد انساف لیوم القیامتی پورس د قیامت فلاتو ظلم نفسن ظلم بونک ریشی پیو نفس بانده و امکانم افقال حبت ان حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نوئی او ذلی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چه د قیامت پر ازبا زماش قارس کے رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ما ته وی چې سید زبستا شه پاروس کوم د قیامت پرځه د دې حدیث رم دا معنی چې شه پاروند د قیامت پرځه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم لم ما ته پوسو کو چې تاسو پکوم زړی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه دې په پولیسرات باندې ګوره د ټول راول امه تیریږي پاره باندې د ټول ان عوامل په کلیفراد باندې ورا وی بیا مې وې چې أنت ګرم دي ونی لیدم مې لاو در څرنشم وراته وی چې بیا مې تلې سره مې وونه کوم ځای کې چا اعمال تلل نشي ولا ذول موادينا القص اذا أنت ليث بات کې حدیث کې تل سره مې وګورہ زک از ما د امت اعمال اغب تلل کېږي د حدیث مفهوم نه ډیره خبر ملګي تشریح دا چې د امت اعمال بتلل کېږي نو نبی رسول الله سره پیټري البته وګورای او که التهې <سؤال> بیاو ما الته <سؤال> نوې بیا و چې وزې کو سر سرهې او کو سر اغای دی چې رسو لا سر الله عليه وسلم به امتیانو اومتیاې لو بور کې نا زهول معاضین ن ک کېب بخې چې تله ان ساف ل یو میو کې ې فلا لم ناست شي ان ظلمم بهونه شي په ننسبانېسهشي و ان کا م قالله حبتې ان که چرته دعامن په اندازه د دانی دوری دو مل خردل دوری دو آتین بها اورس پی نه ته انھا آتین بها را بونګ دعامل او کفا بنا حاسبین او کافی مونږه حساب نه حساب کو ول وقد اعتینا موسى الفرقان و ذکرا للمتقين او یقینا ما ورکو موسی علی السلام ته هارون علی السلام ته فرق کوونکې د حق او د باطل و ضیاء انرا را ذ ک او لِلْمُتَّقِينَ د متین دپاره د متقیانو نځین یخ شو ربون رَبَّهُمْ دی او کسانان چېیریي هم یخ شو نه ون چې یریږې درفل نه بل غب په نلییدلو هم می نه ساعتې مشکقون او د انزل <سؤال> الله ما را لجل اذا انتم له منكرون ايت اس ديننا شنا غوركي ولقد اتينا ابراهيم رضي الله منه قبل وكنا به عالمين واقعیت ابراهيم عليه السلام ذکر کي دی زلنا او دانبي عليه السلام واقعا ذکر کي چې کوم خالق د توحيد نه غافل دي په هداري دي يعقوب السلام د ابراهيم عليه السلام ولقد اتينا ابراهيم ورده من قبل كنا به عالمين لكن وركره من ابراهيم عليه السلام تطوه قد بنى من مسجد دنا او من دهده فال باني قال لابي كلت والقلطار لَا وقومه يقبل قوم مع هذه التماثيل التي سديدا شكلنا اغا انتم لها عاكفون ستاس غير غير انتم لها ستاس قد بنى من جوارانه دا شریکانی من جوړول قال وجدنا اعبانا او وين دي پیدا کړل موږ خپل ته وړانده ها عابدین دلر عبادت کوونکي قال لقد كنتم وعب انتم عباو كن في ذل عالم مبين اوه السلام یقینا تاسو او خپل تاسو في ذل عالم مبين په گمراهه ښکار کوي قال اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين ابرهيم عليه السلام ته تهمونږته د ه خبره کوې كانتهمونګتههې ټو کې را سره کې عاج اتنابل حقې ته را را کړيمونږ ته بل ح کې په حق خبرې سرهعملته منله ع د ته د ټک خرور کوکونه قالبر رب و کوم رب ساتې او دله په توه نه او ویللوته ابراهیم اللي سلام ببلې تاسو رب د عثمانو نو دزممکو د الله غ زات چې پیدا کړي ديدي عثمانو نو او زه پهې بانې انا اللهغا کوم منه شاع او زه پهې باندې تاسو د زه خبر در کوون کو وطله قسم په اللهله رن اسنا م کوم خا مخته بیر به جوړ کوم اسنا بعد د انتولو مجر م پس په داغه چېګر دی تاسو شا کوون کې په جاله هم پسې ګور جو زنل تووټټټ الله که بیر الله مگر مشرد ددي لعلهم الیه یرجعون شائچری دت دی توذوری قالوا من فعل هذا بالهتنا اویندی شائچری من فعل هذا شائچری دا کار دی الہتنا الہو زم سرا انه لمنا ظالمین یقینا نرید ظالم انو نہ قالوا سمعنا فتن اور دی لم گدیو زان پ بارکی یذکرهم شیا دلی دی لری یقالوا له ابراہیم شابت ابراہیم قالو فو به الله لا د خلکو را وول چې مونږه دا نه چې دا څنګه تاسوته وان وایئ دا څنګه ان دی چې زمونږ د بوتانې مات کي او بوتوتانې په کومهطر ګبانې مات کي فتو به را وولئ د لله نې په مخامخ دستر غبانې لا الله همشهدونون شاید چېېګې قالو انتفالته به عالی حتتی لا یا او دی ا تا کرے دا کار ها دا کار به الہ تعالی او زم غسر یا ابراهیم ابراهیم علیہ السلام قال بل <سؤال> فعله کبیرهم او وی دی ابراهیم علیہ السلام <سؤال> بلکی کڑے به د کار نه را کبیرو مشردی ها دا چ داد فسلوم تپوس کی دنا ان کان ینتقو مت چر دی خبر کولشی ورجعو الی انفسین کچر د ستا صدا Bhutan خبر کولشی ن ددین تپوس کی کله ابراهیم علیہ السلام خپل خبره کې لای راګی چې دې مشربه دا کار کړې دا چې کوم سرته برده یې نده د نن تاسو کې پر راجو اعلان فتیم نو واپس جوړې خپل نفس نو تفقالوا ورې ان انک منتم الظالمون یکین خاص تاسو ځالمانه خپل ځان ته ځالمانو ثم نو کسو على روسین بیا نسکور څه دې على روسین پسرو نخبل باله لقد علم تعذ خبر وکړ چې کینته په ما حاولن تقول نه دې ما تم پدی خبر ابا نه خپو ما اولای چی نږي انتقون چی خبر وکي خبر نشي کولي ساده خپد ابراهيم عليه السلام چی دي خبر نشي کولي ابراهيم عليه السلام الله رمني شروع مسئله وت شروع پر لګسن چې بوتا نو خلق له جواب نشور کوله مداس قبر نو هم فل کول له جواب نشور کوله قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شي ولا يضركم وي ابراهيم عليه السلام عبادت کوي علاوه د حلانا اغتی پایدان شیدار کوله تاسو لرا سیان ته چوالا یضرکم نظر درکولشی او فلکم ولما تعبدون من دون الله حلاکت تاسو لرا دا هغه جتا سی بندگی کوي ته وعد الله نا فلا تاقل نو ولتاسدا کل کار قالو خني قالوا حرقه ولي اسو زویر ابراهيم عليه السلام لرا علما خطيب شربيني رحمت الله علی نام داوکیه تفسیر مظهری ذکر کړیا جدی وی ابراhim الله السلام دا اوسولوي مدار له دا دكر کوي تفثیر مهریه د کابل احبار ل دا واقعې را نکر کوي ده او دا مخکنا واقع دا مدار له دکر کوی ده د یو میاش پورې کسمکسم لګي دا, دا, دا جم کول او بیا یو لوی اوور بلکو چې د هغې د ګرمش دووج نه مارغان دي چې دا مسودي ابراhim م سلام هغې اووتو او کوم منځني کیواز مچوغ نه کی باغی کیواز وربی ویشتا ده کی لیند کو نه کیواز پالینده <سؤال> کی ورواچو وربی ویشتو واټه لیندوا دی په ګړډ ورټکانی ویشتل په شمنان وړاندې ابراهیم علی السلام چې کله ورته ورويشته ابراهیم علی السلام یې حسبی الله او نعم الوکیل دا د ابراهیم علی السلام دعا واخا جبرائیل علی السلام ورته ویل چې حاجت شته ابراهیم علی السلام اتوي چې الله جلللہ شانتا تا, تا نیسا جتنیشت دے اے اللہ جلللہ شانو زمان پر حالبان خفق ہوا دے او زما حالت بینی ابراہیم علیہ السلام چے اور تو رو گر دیدو لہا آغازی سر پس وزید پکمی چے ابراہیم علیہ السلام ترد دو در شانت واقعہ خطیبی شربینی رحمت اللہ علیہی ذکر کرد دا جو ابراہیم علیہ السلام دوا کی پر شانت واقعہ چا سنگا ابراہیم علیہ السلام پر کې کی بچیوں او صحابه کرام کے صحابی ابو مسلم القولادی رضی اللہ عنہ اسوری انسی کذاب چکن دعوی دعو مسلم رضی اللہ عنہ غیرہ و طاقتے ویل جتے گواہی کی جزا اللہ پیغمبرن لب مسلم رضی اللہ تعالی عنہ چنہ چن سوال ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جداد سوالن لبیا وتوی چته گواہی کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی محمد صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر دی نو به ته چاو څرګرېږي چې زه الله پیغمبر یم نو به ته دې او نبی عليه السلام به چوي ته یاد ته دوی چې اور نو اور به ولتو او اور ته ورځو چې اور ته ورځو نو ابو مسلم رضی الله تعالی نو هغه اور کیو چې کله اور مرش چې وی کته ابو مسلمي خولانی رضی الله عنه هغه و اور تولار د ابو مسلم خول علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ مستند ہے خطیب بشری رحمۃ اللہ علیہ عہد ذکر کرے صحابہ کرام کرامت رضی اللہ تعالی عنہ کرامت او خاص نا عقب امور کی ولادت بیا د نبی علیہ السلام دی وفات بعد مدینے ترا گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضیات و تعالیٰ ابھی وی وچ زال اللہ جل شانو شکر پر خبرات حکومت ابراہیم علیہ السلام پہچانتے انسان اغه پوری امت کے ماتا و اور حضرت ابوذر ضفال زان او عمر رضی اللہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو منسک داتھ کینو دوار کو منسک نہ سو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ قالو دیوی ہاں او فلکم هلاکت دیتا سن ولما تا بون نا جتاسی بندگی کو یا فلا تاقل ولتاصق لنری قالو حرقوه وانثرو علیھا تکو ویندے اس تو دوی دلگا وانثرو علیھا تکو اندا کے دخل معبودانو الكون ظائلین کے چردے تا صداکار کو ان کی ذخل موجودان امداد کہ ذخل خدایان امداد کہ قال <سؤال> لا یعن رکنی بردم والسلامنا علی ابراہیم اوالمگا اے اورا شاہ یخ او برابر پہ ابراہیم علیہ السلام باندې چڑے روم نسوج گور برابر شاہ و ا را دو به قیدا او دی را دو کو په د باندي تذبير د سوزو نو فجعلهم الاخسرين او ګرځل موږ د تعوانيان و نذیناهم ولون تل الى الارض لتل اسلام ورعو ا غیزان سر روان کو او خلاصي ورګموږ د تعلو تل السلام تا الى الارض التي زما کیا كتب بارکنا فیها چی برکت تشولموږه پاګی کله العالمین د پاوره مخلوقات او حبنا لو یساق او یعقوب او بخموږه د یساق علی السلام او یعقوب علی زیاتې وکل <سؤال> ننج لا سوالی نو ټول ګزې مونګن خ وجهنا مع متن او ګزولمونږ دی مشران د دییمدي امرېنا په او حي نلییم او وه کیومونږ تااف الل د کو کولو دنې کو قام سوالاتې د پاند دمونز تا دکاتې پرورکلو د ذقات و قانو لنااب دییم او دی زګه د پااره بعد کوول کې ولوکنلو تل السلاممات نه حکمه و ورکلوم گدتا پیغمبر ویل ون جینا او مین القریۃ اللتی کانت تعمل الخبائث او خلاص کوم گدے در حق کلی والونا چا گئی قول فلت کارنا ان کانوا قوم سوء فانفاجتین یقینا نودے یقوم بعد فاجتین نا فرمانا و ادخلنا او في رحمتنا او ما داخل گدنا رب رحمت بلکہ انه منس علیه یقینا اضح مقادنکان او یاد کا وَنُوحًا وَيَعَادَ كَنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ زَادَ مِنْ قَبْلُ كَذِ ابَاعَذُهُمْ مِن قَبْلُ مَخْذِ دِينَ يعني ديه تول پیغمبرانو لا ابو الانبياء و پیغمبرانو پلاو من قبل مخذ مخذ دین دینا فاستجبنا له لما كبنت او کرا غل رفنجينا هو خلاص من غل ر بچ من غل ر واهله اهلنا من الكرب العظيم من مصيبه لنا و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا बस के मुंगे त लगा दर हाल को न نسبت در روئی کلا ویات ن زنگت انه كانوا قوم فاذق قوم فاذق ربناهم اجمعين یقینا اودی يقوم بعد يقوم بعد فاگر ربنا مجمعین ننگر کر دی تولیو زو داوود و سليمان داوود علیہ السلام و سليمان علیہ السلام اذ يحكمانی في الحرث كل چی فیصلہ کول دی پرد پاسل کی اذ نفشتي غنم ه چې د شپې سرییدلی پاغې کې ګړی د کوم وکو نه ل مهم شید اومونګل پصللی ته حاضر پفه همناه سلیمان نپور او کومونګلدي پلی سلیمانه ل السلام ته واقع راس وه چې یو کسو د شپې داغ ګړی د بل پصلتهور چې د بل پصل توورې دغه پ وخور چې پ وکړه داګلی سلام نه رال نداغه فصل قیمت دوم روسم رشید د گړو داوود علی السلام داګه د د نواغسته او خپل وال لور کړی زګه دا تاوان شو د سليمان علی السلام عمر دغه وقته دی یو له سوالو سليمان علی السلام یې ریمه بدا سي ته سلانو وکړي داوود علی السلام راغ او و یې دا ما پیسه لا بداو چې دا گډه بمې د فصل وال لور کړی ما غوته چې ستنېن пайда اخله او د ګړو والا ته دا په دغه حالت تر ورته په کم حالت چیو هغه وخت دا په لګړی و په سترې داود علی السلام بوته وي چې تاسو په سل اوس دته کې امام مجاهد رحمت الله علیه وي بيد سليمان علی السلام چې کومه فیصله کړو نه رسوله وا او داود علی السلام څنګه پیسې لا کړو او ناغه پیسې لا وا نصل حجد دا ډېر راځه نه د دې د واجب نه سليمان علیه السلام او پیسې لې ترجیح ورته داوود علیه السلام پیسې لا وکړه ځکه د پسلو د غړو کی یو تیو چې سمره تاوان دی وړي شي نو هغه مر بوله کیمت ورته کړه بس په غړو تاوان قیمت برابر دی هغه ورور کو سليمان علیه السلام چې کومو کړو نو غسل هوا د ور بوب وک لنا نه ح موعلممان نه او ټول ل ورک مونږ ن ته مصرخررن مع دا اودل جي بال سابق کو دا اوود سلام سر غورونه اح چې تصبی به م را مغانو وکنا ف دا کوون کي علممنا او سر ت لب س ل د تو نه تو بعضې کوم دی د پااره چې ب شا... ساې تااصله دجننگ تا ستااسه ف حالانته شاکرون تاسو شکر کوون کې سمانه ریح او تایکړ موږه د سلیمان ليسسل عام دپه تیزا, ہوا. تیزا. برکتش برکتش هوا هافاتن تیزا تجري بي مرري چې روانه به په حکم دغه اوفضلت باارت نه غم کې ته چې برکه ته چول موږه پاغې کېفی کې د شام مه کوه د برکتت وامهکنه سلیمان علیہ السلام فتخبا نبشقلک کرسی پر دی او دا تخیره نه دی په هوا باندې روانو تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دالیکله او سلیمان علیہ السلام مجه بری تخبا نه ناسو نو ډېر په تواضع او پاجذابانه بناسو سربېخ کړه او اقوادی قابل کتل چې تخبر وانشه نو تک دا الله ذکر به شروع کړه چې تخ ب کوڅه بس د اخره پر غمد الله ذکر کوو هغه ټیم پر به اقوادی قابل کل دا سleiمان ل سلام توواووه عجزي د سleiمانسلام وک نه بکلشي من یکونه مونږه پااره شيبانې پو و منه شیاط او ت مونږ دله د شیطانونه د تانونه می غوسونا هغه سووک چې غپې والې ذلك او کارونه بیکل دده د پااره سواده دی ده وک نه لههم خافې ین جناز چې د نو دا صرف د سليمان عليه السلام د پاره تابښو دا, دا الله په حکم باندې د سليمان عليه السلام نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پیره را نیولو بیا نبی نے سلام پریخو دوه وی ما ویته د سنت سره تالم د جماعت د سر کار و زر مديني ماشی ما لوبي کې وای د دې دواجنامي پریخو چې زه ما رور سليمان عليه السلام دا چې دعا کړي چې الله دا چې بشهيدا کوي چې هغه د بچاني لدا خلک چې موږ سره پريان دی دي موږ سره دی تعبی دي تعویزونه راواسي نو د اصل <سؤال> بنیاد جادو دی صحیح دم که څوک یې اغزر دی تعبيني جادوګر چې دی هغه ول د لوی شیطان عبادت کوي کوي کوي کوي نو شیطان عبادت کوي دستور عبادت کوي او قران کریم هغه ول ټل کی د دې خپل طریقې کتابونه ذکر کړی و سیانۃ الانسان تک ریب کتاب دا ټول طریقې ذکر کې د دې دا کې او هغه طریقو باندې ځانت پريان مشر شیطان هغه خوشاله کې لعنت الله علیه هغه شیطان هغه ځانت خوشاله کې لکه هغه خوشاله کې نبیا په نور کارونم کوي یوازې په دا کوپر نه نور نو په دغه کوپر کارون کوي قتلونه پکې بیا کله کلو نيسه لېشي یزو بیا پراټی د قتلنا بکی څه څه پکې قسمه قسم طریقې پکې د ګونګي د دردې پرې د ګونګي عبادت تم کوي د ګونګې نه را شپې چی ګرځي د دې عبادت تم کوي د هر څه عبادت پکې د مخلوقات عبادتونه لوی مشرک لوی کافر ته نه جوړ کی دا غیله باد او لا غدیا پریان ولا حواله کی شیطانان نو هغه شیطانان هم د خدمت نه کوي ینه که سوچ کوی چې ما سره پریان دي نستراځره د والره او باسي کې داخل کوو چې شاو له دې ګیا کړی وي سترنځره د والره او باسي ليګي دي له ګوره پریاه کتابي او دا صرف د سلیمان عليه السلام سره تعبی او یاد غټ کاطر جانور سره هغه سره هغه دلم تعبيني د پار سره کار کوي داغه د پار کار دوم داغه د روانه کوي د پېدی کارونه کوي روانه داغه د پار کوي چې بچا تعويذ کوي د درې سره 100 لا تساميزي او بل طرف تا بل انسان اغبه كي قتل شي چاچه دا, دا اخرت تا مني او چاله جا پا اخرت کیسه ني اغبه دريسه ومڑه كي. كي دريسه ومڑه كي دريسه ومڑه والي نشکل دا کمزور اقیده والي مسلماني اقیده کمزوري اعمال کمزوري او الشيطان اغبه تا وردن نشي دا, دا اغبه بدن كي لد کاروكي مسجد تبا بربار كي بیماره تا کس ما كي س و ونه عملند دوه د عالی کا ونهبيپل عملونه ایله اودناوهکو نه له هم حاض کارونهبي کول د دی راوه نور کارونه د تریانو اومونه دی د فاازت کوون کې او سرتون کې دکر را شي راغې د کارونو وب نا دا, دا رب آو بل سلام چااز کپل رته اوس دلیل دا یو بل اسلام دلیل دی نه قلین دا یو او د دا اجر دای بل اسلام ذکر ک کوي ایو بل سلام کرای چاوازو که رفل تا علمی مسلا یا ضروران تا رحم الرحیمین یکینا دا ما ایماتا تکلیف او تی رحم کون که دا رحم کون کنا او بل ادا دا جادوگر زندگی همیشه دا پارا دا زیلتی ما خوچه سمر لیدلی زلیل او رسوات چر تاولا اللہ ترکینا نور کرے فستا جب نالا ہو او مرگ دا جادوگر مرگ دیر خطرناکی دیر قبط حال بانم لیگی په تجب نه لهو ف ک شاب ناماب پس مونږه قبوله که دوواده د لري کو مونږ زغ تکلیب په د بانېې زور د سمر واناغ لهوو او ماوررکه ته اغل د د وم په شان دغ ما هم نورم یعنی ګوره لږ ایوب یوبل السلام نسو داسې کتابونه خبره لیکي ده وي لږ زامنو دا, دا اولې خو په مالبانې برډې را پرې ماللی ټول ختم شو دیالا زامنو دوڑای دو تناسو پاگی دیوال را رو تا غم افاد شو تولا هر سشیر ټول مال حال ختم شو یو خضا یو ایوب علی السلام دا پاتیشو دا دوار پاتیشو اتل اسکال بیمار دی ایوب علی السلام دا ما تا تخیی چه اهل و مال ختم شو ری اتل اسکال بیمار دی او الله جل شانو و لی پکٹ باندرزکو رکنه ری فس جب نالو فکشب ناما بیهی منزور ری. بمن قبل القدر دواد دو او لرك من اذا تنطبقوا اعتنوا اهلا مثلهم معهم وركم اذا تاهل دو ومثلهم معهم او فشان ذهي ورثر النور امر يعني كلها زامنين والله ولا شان زامن ورقه كسل سرمالي والله ولا دوسا وسرمال ورقه صبري من عند الله رحمه ترضى من لا وذكر او يادعد طاره دي عبادتكم انكم و اسمائل یاد کہ اسماعیل علیہ السلام و یدری سیدی صلی الله علیه و علیه وسلم اغل کی علیہ السلام کل من الصالحین من الصابرین دا طولت صبر تو ن تو و داخلون فی رحمتنا او داخل کلم غدیرہ فضل رحمت کہ انه من الصالحین ان کل ندیدنے کارون و مدن او یاث محیوال محیوال یاد کا اذ ره مغاذبا کل جعل مغاذبا فدا سیال کی جو غصہ قوم تغصو یا غصو ده الله جل نشانهو در رضا ده پاره غصو غصیداسو ده الله غرض رضا ده پاره الحب فی الله والبغض فی الله محبت ده الله ده پاره ابو عز الله یرا دا غصد الله ده پاره بغض ده الله ده پاره فظننا ان قدكم ان لا نقدر علیه تنگی بران و لم نقد بان تنگی پیر اوستا میگیري ته ور دنشه فانا ذا فی ظلمات او از کو بدر یا د شو دپې یار او د درات یارو د می د ګړییارووه الله الله الله انته صبحبحانانه چې نشته د فریاد کالوون کې ان نشته الله الله چې نشته دی بلها ج الله ان تا مگرتي نشته بل, بل پراد قبل لوون کې سواستا الله انته مګ صبحبحانه هو پاکې د صبحبحانه کا پاې دته ل ن کوته می لی میین ن این نیکل تو یقین ی من د هغهه چاانه من نه ظال <سؤال> من چې سباب د خلاصی وررسهنی د خلاصي صاب وررسهنی می نه ظالي منظان نه د نه نقصان کو اونکل هستهه جبنا له پس قتیامونږ د د د پاه نه جيناو منن غم میو خلاص د مونږه د تکلیب نه دکه د ذلك جيیل مؤمن ان د غرن خلاصې ورته مونږ مو غورہ تم لا اله الا الله سبحانك اني کنت من الظالمين تپلیک در باند راغه نه دا دعا وایه ډیر ډیره وایه ذکا لاوي توه داریک من جز مؤمنین دا شان د موږ خلاصو مؤمنان لکه څنګه ام چې یونس علی السلام خلاص کړه وزکریا او زکریا علی السلام اې ناذ ربو کله چې आवाज وکړه رب قلتا لا تذرني فردا وان تخير الوارثین اے رب مفریدت مال رفرضن یو عذی وانت خیر الوارث انت غرض پات کی دن کنا پدې صورت کې نادانا نادا نادا پکې څلور ځله راغله نادا نو نا اول ځل چې نادا راغله را دې نو دشمنان باندې دعا کاوه دعا کاوه الله باندې دشمنان مغلوب کړي کمزوری پر کې استاد دشمنان نو دا غېر پاره د نوح علی السلام دعا رب یعنی مغلوب بن فنتخر او یم یم زل نه ده د بدن د مسیبتتون نه تنګ شوي و بل سلام دو ووایه دریم زل نه ده راغ لرې چې په جلیل کې بند شوي تلیب در با راغی لکه د ترځون کې تر راګیر شوي پیارو کې تر راګیر شوي نو نه س اسلام دو ووایه او سرم زنل مختاجه شوي اولاد لا ل دی ن د السلام دو ووایه غورز ایوب علی السلام دا دعا وا او ایوب نازع ربو انم سن یذرو انت ارحم الراحمین او سلام علیکم صل وسلم دی وی یونس علی السلام د مه په کېټه دا دعا کړو لا اله الا انت سبحان کنت من الظالمین زکریا علی السلام دا دعا کړو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ابراهیم علی السلام دا دعا کړو لا اله الا انت سبحانك رب العالمين لك الحمد و لك الملکو لا شریک لك دادوار ابراین علیہ, علیہ السلام ینسف علیہ السلام فقوی کی دوا کرو یا سریخ المستصرخین ویا غوث المستغیفین ویا منتحر رغبت الغاغبین والمفرج عن المکروبین قد ترا مکانی وتعلم حالی ولا یخو علیک شئون من امرین دانو رمانی تا تمالی ملی خدا زدین مانو آورا اے اوریدن کیا پریاد دا پریاد که ان کو چپچه غبان پریاد که اے غوث المستقیسین پریادرس دا پریاد که ان کو اے آغا اللہ ویا من تحرق بطر راغیبین اے آغا اللہ چو شوق ساتھی دا طرف تا نو ته دغ انتول مفرېرجالن مفروبینغاالله چې ته تکلیف لري کو اونکې دردمندوه قد ته را مکاني وطاله محالي ته زما ځای وې زما په حال خبرې کوي کی دا دوعا نه والله یخفه علیکششیون من مرې او پټ نه دی تاببانې سشی د کار زما زه په کوي کې پروکې مع ممسیر دا دواه نه کلل کي او ادم علی سلام او بی بی حوا دارید دوالو دوات سوا ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا واراحمنا لنكون من الخاسرين او رسول الله صلى الله عليه وسلم باند تول نغت تکلیف اگد تایف راغلو الرسول الله صلى الله عليه وسلم کما دعا کرد ابو داود کیڑا دعا اللہم رحمتک اللهم رحمتک ارجو فلا تكني الى نفسي طرفه عين یا اے اللہ <سؤال> اصداد رحمت زومیت ساتم ما قبل نفس داد اسکر گو پر ربان اما اوالکے و اصلی لشانی لا الہ الا انتا یا اللہ زمان حالت برابر کی لا اله الا انتا نشتر بلا جت رواء مگر تیو دادا دادو آگا کسانو دوا گانے ویچ پاگی بانے تکلیفو نراغنیو دادا آگا خر گو دوا گانے ویچ پاگی موسیبت زدو پس جب له ہو مங்க قبولیاکه د د دپارابنا له هو حياوبخمون دته ييال اسلام اصل لهنا لهجه او قابله د بچي و ګزوله مونங்க د د پارهبيده د امکان ساري و خرات دا دا د سنت کرک دا بیاال اسلام کار سو என்ன هم امقان ساونه خیرراتند بواره کوله پ کو کې وونه لا رغ به هبا رابل دامون په خوشحاله ف غام لنا خاش ن ود مونږه تاجي کوونې واللتتیپ فر جاها او هغه زناانه چې بچ چې سا تللی او فر جا بل اوورت ل را ففخ ناف م م السلام یادي ففخ ناف ها د روخ نه لمونږ پوکوو پاهغې کې د حکم زمونږه وجه نه هواب نهتل العالم او ز لمونږه هغ لر اوي هغې لر نهخ د پااره د دا ډیر بهترین اوومتو نوح علیه السلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه السلام داوود علیه السلام یعقوب علیه السلام زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام موسی علیه السلام مریم علیه السلام څومره بهترين خلک دي څومره خلک دي څومره اوچت خلک دي وقا ټول اغيبا الله جل شانو را بلو ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وجعلناه ابنایته للعالمین ان هذه امتكم امه واحده اکن الناس دا دین د انبیاء علی السلام, السلام دا دین تاسو ری یو امهت واحدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای انبیاء علی السلام دا ټول دیو پر بچی دی. صرف مین دی جدا جدا دی مطلب دا دی چې دا ټول عقیده توحید دا صرف دا شریعتونه جدا جدا دی وانا ربکم فاعبدون زي رب تاسو فاعبدون دا ما عبادت او وتقو امره واستغفر دوغنی کرے کار د دین خپل به نوم په خپل میان کې کله هند کله الینا دا ټول موږ ته واپس کې دون کې کمیا عمل من الصالحات ذو عمل کې من الصالحات د نه کو را فلا كفران لسعیه ناشکری بن کې د عام دا وای نه له کا تبو کې نن موږ دلرې کې او حرامن علی قريه تن چې نه کمند کو څنګه نه اله وکړا الله جن لشانو بدلند د دې بدل, بدل درکی ځان دې تنکړه د قران درښتناته الله بل دې بدل درکی ځان دې سره کو دې سره بدل به ملالېږي وحرام على قريهتنا قريه او نازين دي پاغ اصليوالو باندې اهل فنها جن قال اكيد انه لا يرجون چې دې بوافس شي نړۍ آتا حتا در دې پوری ظفتي هتي او جوجو ماجوذ او من كل حد ينصدون در دې پر جو کو او هر غون ډای نه یین سیلوون رامنډ را خوږ به یو طرف نبل طرف نه به دا به غټ مخلو کې الله او دی به ایثال اسلام نه بعد را ځي یع ایثال اسلام به راغلی د چې کله ختمشي ایثال اسلام او موجوددي الله به ته وي ایثال اسلام بندگان کوتونور ته د کویتور تیجیبودي د کویتونور ته چې هلتهې بوردي نو په کوتونور کې برې موجود او دا بگانې به راي او ټول منګلوب په مخبانې وايي احادیث کې ډېر تفصيل لري وقدر رب الوعد الحق او لېږي ووعده پرښتیا بي ځایې چې تاسو ته نو سوالو ناسابه څنګه راوتي سترګې دې څنګه دې ته وې د سترګې دې حبت له کله او داسې پاتشي اذصار اللي جن كفر ترګې دا که څانو چې کو پرې کړې يا ویل نه دی وې هاي افسوس اذ كنا فی غفله من هذا قینا نو دی مونه مونږ پهپلت کې منز د دیره جنا مون پهپلتکیو بلکو نه دوې م من بل مونږ لم ول کې لکو مما تا دو نه من دوه لا ایقی تاسو او جي تاسو بعدت کوي بغیر را لا نه حس وجهنم دا خو شاک دیجه انتمم دا واريدونونه او تاسو ب تن م مو جانم ته لو ها د ها اولاحتتن ماوره دازل پ کې ما یې مخصوص د ما وردوها ماوردو ما د مخصوص خدایانو د پاره د تول د پاره نه نه هر لکه د یېسوع علی السلام او عبادت کی کال لو کان ها اولایک چرته د افغانستان اعلی حتن مددګاران ماوردو ها نه بنو داخل چی وی دیتا او کل فی اخا الید اصل دی تول وبری که مې شي یا نه دی د ابوطال لو پی ازفیرن وهم فی د الله جل د چاو شق ډېر زیات برې شي او د شرف اخیر کېي د پات کږجهنمې ول نانگار به را و چې دغه تیره مشرکان وپاتې له مشرک هم مناپان به مشرق نم لاندې لو پیا ذپې هم پیال اسم ماون او د د پرې کې ه هم پیال اسم ماون او د پرې کې لاړ چغې به چغه ب روړ به یا نا بهورې په کې د خیر خبره اوبرې باور کو د خیر خبره بهنا وي نه ل نه س فقطت له هم مننفس من نه اولاان هم مباون کې نهناغکه سانان چې مخکې شوي ده د لره زمونه طرف نه واده د جرنت اولا چې سانانها موباضو د جهننم دې جاهننم نهبل ل اواتلی چې چې دی هغې به د جهننم لا اسممونونه حسیسا لاګورې دی که شار د جاهننم ون یا م او دای په هغه نه مونږ تونیکی وایته د دې زړې غواړي خالدون هميشه وي لاحظه اللهم الفازون اکبر نو بسړی کی دا او دخوان دپاره لپاره به مې خوري خوراکونه به د دپاره لپاره کې لوګه بني جنت کې دا خوراکونه به ټول د خواند لپاره دغه چی ما زړېږي بنا دا بنو چې منامه خوږي او سر مې خوږي او دا تکلیف ته دا تکلیف ته مزي به دغه ان شاء دا الله نو مېربه انځادم ته ته وږي لا نوونه حسیسهح د جنم ک به هم نه وي لا و ملفضه او اکبر یواې داانه ل هیبت سر راشي م راغې یا دقییامت شپلا راله هغې کې بم دی من ک دی دغه الف اکبر غې هیبت ل یامت شپلا پهته تلا مل ملائهته رااجبې مخامق کی دی و ملکات بور سره کی ور تبو ی مکمل لجی کو تم توادو ام دا غرزه کی تاسو سره وعده کړی وعده کړی کې یو من اط السما ک طيب سجیل لیل کو تب په ها غرزه چراو بن غاړو مونږه اسمان دره په شان دران غاړو په شان درا غوندولو ران غاړو غوندولو ته کتو ی سجیل لیل کو ته په شان درا غوندولو مونږی لیل کو ته یاو څو رجستری کوځر زر زر دی ولدا پاز کی په بیکه واچی روان شي لکه څنګه چې منځ په دفتر کې زر زر خپل کتابونه راغون په روان شي کما بدانا لکه څنګه چې منځ شو روم کړو اول لګل پیدا کړم پاول زلبانی شو روم کړو پاول زلبانی اول پیداې ځباني اول خلک پاول پیداې ځباني نعیدو په دوبره به انده شان دراوګر دو علیها دا وعده د پمغه باندې ناکو نافین نکین منغه څون دې وایي دا لکه قد كتب نافذ یقیناً موږ لیکل په زبور کې مې بعد ذکر پس ذکر د تورات نه یعنی د تورات ذکر هم په کې کړو دا ویل نه بعد هم دا ویل کېنن او غیا بیت وحای بعد یا سواله ور یقیناً لکه چهدان اخلی بدیل را یا یا سواله بندګان زمانه کان ان نبی ها غلبلاغ یقیناً پدې مضمون کې خامخا تبلیغ دی رسول دی له قوم عابیدین لپاره دا کوم عبادت کوونکی په اسلام او مار صلی الله علیه و رحمه تعالی العالمین او مار صلی الله علیه و مگر رحمت د طاره د مخلوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم قوله پیغمبر علی السلام لی یحی انما یحی لی کنا وہی کلی جماع تنما یلوکم یلو واحد ذک خبر دا یو خبر د دی وی ما ته کې رہی چې مذرګار تاسو مذرګار دی او چې ته مخابره وکړې نو هغه بدل باندې خللې مذرګار بدل باندې لګي توحید چې د کزر کی پروت نه توحید بدل باندې مذرګار نه لګي خوځي تاسو بدن کې ته بدن نه د غنمو ډوډو بدل باندې بدلېږي دغه ډوډو ته بدل باندې بدلېږي هغه ته بدل باندې تر خللې هغه خواګو بدل باندې تر خللې د چې په بدن کې شرک پروت اور بدعات گن پرتے نہ تو توحید خبر برابر بدلے گی فحلن تم مسلمون ائے تاسو مسلمون قال کی خود کی فین تو پس بس کری واردن فقل او اعذن تکم علی اسوا ذ اعلانکم تاسو د خبر برابر اعلان واوری اعلان مطلب دا لئی خلکو خلق دا خبر اور اس او خلکو خلق دا خبر اویا نہ پس شی غیر اس کو دا خبر ال سکرا <سؤال> و ان ادری قریبن ام بعید ما تو خبر عقریبن امبعیدن چه یعنی زدیدا دا خبر دا قیامت یا دا عذاب امبعیدن یا لریخه دا وعده عقریبن الی زدیدن یا لری دا ما تو از را جتا سر وعده کیه انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تسرون یکین اندکه الله پوری گی من القول دینا جتا پخکارو باندې لگیانو الله په پد او یعلم ما تسرون او په پد پاو سجه تاسو په تا و تا د اخغاره دښمنی مله تا اخغاره تا پټو تمڅکاری وای ادری لعله فتنتلکم ممتاو للحین او ځنیم خبر کې وې شي چې داروست کېدل د عذاب دا د امتحان ایستاز د پاره ااو فائدہ به یو وخت پورې قال ربحکم بالحقی او پیغمبر بس خبر درته راو رسېدل او پیغمبر ربحکم رب بيسلام قابل الحق او ربنا الرحمان المستعان رب زموږه مهربان بادشاہ داسې مهربان دې چې مدد ته غوښتلې شي ايا کناعبد و ايا کرستاي سوا چې لوې ځوان رامد چې ځوان چې لوې الله رامد چې سوا دې پیلا با بار چې ځوا م چې الله رامد چې سوا چې کاکا چې رامد چې ځوا م چې الله رامد چې رب و ربنا الرحمه على المستضعف رب مدد غوښتي يا ماته تكون پاجي تاسو به يالي عرب ربو واحد خیر ال فر دا یو رب غوره دی کلهکه ډیرلی هغه غوره دي یو الله جل شان هغه غوره دی پالو ددي الله با کې اوس تیر باه دې الله جلې شانو پهبات بانې کلب شه والله او مستو اللهله ماته سیدون الله جله شانونه مدد غخته کېماتته سیفون پاغ چې تاې بیانه ووي بسم الله الرحمن الرحيم سوره الحج مدنی سوره ته پدوه سوره انبیاء را په ترتیب د سوراتو دو دویشتم نمبر دی او په نزول کې یو څلورم نمبر دی پس دوه سوره نور دا مخکې د سوره منافقون نه نو کې سوره کې د انبیاء علیه السلام او عجزی ذکر انبیاء علیه السلام پښو کو په مینا کې الله جل شان اوورا بلو په غمو او په خوشاله کې الله جل شان اوورا بلو نو اذ د متالې وځاحت کې د توحید د متالې وځاحت کې او صورت انبیا کې یاره ور کوله چې قیامت براشي او څه علاوه د قیامت ذکر کوي چې غځدل زلزلہ داوود سوره او سورته کې پټول شركون باندې راته په هر کسم شرط باندې راته یا ایه ناس تطو ربكم ای خلق ویریږي ربكم ضرب تاسنا انزلزلت الساعه شیء عظیم یقینا زلزله قیامت دی شیء عظیم دایو شیری عظیم بیر لوی دی پتناک عظیم دمر له شیری چذرته به نقاب رضي الله تعالی نوې و خلک به لای په بازارونو کې بکار کار کوې نسا په د نور رنا هغه به خت او بیا به خلک به دغه حالت کې چې سستي به خواهوار شي او ګورونه چې دی نو هغهه به رااپریوې د زم کې په مخبانې او التو ته به جوړ شي زمکه به اوخواي او داسې بهخواې داس چې حرکت به کی چې حرکت زمک شروع کین انسانان پریان یو بلته ب ني شي ریوانا زیدن دا ټول مخلوق به بل ترال زیشي د ډېری یری نو دی یاره باندې راځي او زمکه بد و زمکه پورې مکمل اوچوي او اسمان بد و مسمان پورې اوچوي دمر له هیبت به او په دغه حالت کې په خلقو بناثا به هوا را شي هوا هوا تر بد ټول مخلوق ملشي دا اول نه شپې نه او علای مقاتل رحمت الله علیه و جنازه دا زلزلې دانو داو د اولنۍ نه لمخ کې یو आवाज کوونکی باوازو کې چې اته امر الله دا الله حکم راغې ندی بډیر زیات ویریږي او دم رب ویریږي چې ماشوم ب ګډا شو چې حاملہ زنان د هغه بچي بوزيږي ډیر زیات ویریږي یا رب يا ايو الناس تو ربکم ان زلزلۃ الساعات شی عظیم اے خلق ویریږي الله الله نه چرب تاسو د یکنند زلزله د قیامت زیرا د شه ډېر هیبت نه اخته یوم ترونا پاغر چې وبو نی د قیامت لرا نتا ظلو كله مرذاتن غافل بش هر پي ورکونکی عما ارضا بچينه چ پي ورکي وتزاع كل ذات ذات حمل حملها او بغرض ار حمل وعلى حمل كل كسارويو کې انساني دمر له هیبت ډېر سارو باندې هم د هیبت وَتَرَى النَّاسَ يُسَارِعُونَ وَمَا هُمْ بِذَٰكَ عَارِفِينَ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ أَوْ إِنَّ بِتَخَلُّقِ دَسْقوالي دوجنه بيهوشه ولا او نه بيدې بيهوشه لیکن عذاب الله ډېر سخت ده دا سي بيهوشي براشي چې تميز وته نودي چې دوس د څه حکم پته به تنه لایي وَأَفِدَتُهُمْ هَوَى ذُنُوبٌ مُكَمَّلٌ خَالِي د الله عذاب سخت ده خپلې دمرت سخت حالت کېم و یذم رتقالت <سؤال> کی جدا خبر ہے وا و من الناس <سؤال> م یجادل فی اللہ بعض و من الناس بعض خلقنا م یجادل اقسد کی جگر کی فی اللہ فتوحید داللا کی قران د اللہ کی پایاتن د اللہ کی د اللہ پایاتن کی جگر کی د اللہ پتوحید کی جگر کی بغیر علم بغیر د علم نہ علم متاثر نشته د جگر کی و یتبع کل شیطانی عالم مریض و تابیداری کی هر شیطان سرکش كتبا عليه أنه من تولى فإن فانه يغضل له مكرر شوي دي دا الله دا طرفنا أنه من تولى وشاة تابداريك رد دو فأنه يغضل له ويكناً دا شيطان وغمراحك دا روية به لعذاب الصغير أو قوزنا باوكي دا بترف دا عذاب صدوا انكي يا أيوانناس ويقلقوا انكم دو فيرعيب من البعثي دا چرت يتاسو پشك دا دوبارا را پورتاك دونا دا قيامتنا نین خلق ناک من تو راته تووا دا دوباره را پرته کدل دا ګراندي ننظر تا ستا او پیدا عش ذکر کوم چې ته هی ش نووي اوس خو بیا ستا اړو کې موجود دی هر ورو دی موجود دی ته موجود دی او چې تن نووي نین نه خلق ناک من تو را ک د تازه پیداکريوي د خاور ممن نفت بیا ن ممن عقته بیا د جمع شو و نه یو ټکړه دې جمع شووه م م د کپنددي دا مخلققتن وغیرره مخلقق چې پوره انداممونو ووا وغره او کومو اندامونه والله بعض انسان داس ه دغه اناندونه پوره بعض انسان داسې پیدا چې دغه امونه کمي لهما وي و چې انسان دی خپل حقیقت ترګوري اول انسان چې دی نو ن خپ او اخیرې چې دی نو دا قذران. بدبویا مردارا اول که بمردارا نصره داخلی کم بدبویا مردارا دا. دقیقه انسانا قیقته لینا بایینا لکم دیده پارا چه مونگو وزاحتو گو تاسطا ونقیرو فیلانحام ما نشاه او ساتوی پرحیمونو کې سمره چه مونگو وعرو امام زحاک رحمت اللہ علیه سلور کال پرحیم که و او چه کالا پیداشو خانده لینا داگینا بعد او زحاک نمچه خودا او بیاتینا لوی امام جور شیوه سما نخرجو کم طفلن بیاناو باسو مونگا تاسو ماشو مان سما سم لتبلغو اشدکم بیا دیده پارا تربیت کو مونگا ستاسو تربیت کو کو لتبلغو دیده پارا چو رسگی تاسو اشدکم دوانا اقبل تا نو بازی وی وی چو زماده طاقت سوک نیشتره او زماده زور سوک نیشتره ومن کم ایو توفا ومن کم ایو ردو الارضل العمره بازی ستاسو ناغ سوک دی چو فادشی او باز استا سنا غصول دي چاغي اور تیغي کمزوري عمرتا کمزوري عمر تورسيغي ارضل العمر او يا داس چ خفو او يا داس چ اوسي پو ختم شوا لكيلا يعلم بعد علم من شيا دغه پارا چی پو ان شي مين بعد علم من فضيل من شي ان تي شي وانه حق بر تعاليم چ صاحب قرآن له هغه کي الله دوم رب حسن تي واکي او اللهجل د شانول عقلل نورم زیاتې زمونږ استادان دي اودا ختیب شو وو چې په کو کال ز هم په دو کې غ سره د د عمر اتیا کارو او اوس پرې خوا شپهتی یا یواات یا کال عمروي دا اوس مغه پروژه ک ساار نه لګي او زمونږ نه خ درس کوې مونه پهې بیا ستی شوو پهه پهکې نهستی کېږي او خ تسیری درس کې زلون عمر ته او لما الله زنوم ته نهې ومره جمونګه یدې زمونږه مختلف سرهجدین څومره سپ د عام دی چېلا بابا خلک سووک جدین سوک کامر دیڅوکه یم سوک کامر دی مح پیر دی مح عام دی چلات بابا ډیرر او دومرري دی دا زمونږ پنجپیر چې چون و چې هغه انو نوور سره بیات کړه تللی ه چېلا باباله منګ ته مولای ظاهر وویم دلته کرا ته هغه ته مولای ظاهر و لدمرا اغلا الله دمرو دبنور ورکوي چې اوس ملاحثه د قران او د سنت داسه بیان دته کې یو غنټه و تکینه مونږ چتلیو نیما می راضي حواله ورکوله د تفسیر کبیر حواله ورکوله د علامه رحماني حواله ورکوله او ډیر زبردست بیان تقریبا یو غنټه مونږ ته خبره کمره کې ورته نه چې د رین څوک کال عمر دي چې درې څوک کال عمر زګی شیخ صاحب کله ځوان وو هغه وخت کې بابا هغه چې لا تیبا باندې چې لا تیبا باندې ارزل ال عمر ارزل ال ته الله جل شانو نه لکې لا علم بعد علم چې انده د پارا چې په نشي پ دینه پارا چې نه پوریږي بعده من بعد علم چې بس په نه پشي باندې کته تاسو کې په نشو مې بیا ته واي و ترل افضل عمده و نبت مذکه اوچا فإذا انزل عليها المعاکل چې را وورمونه لی هل معقدې بانې احتت ذت نه ده خوشحاله شي تازه شي وربط او پرسیږ خې داې جوړي شي مکه اوچته شي وام بت منکل د زوج بهج او را زغونې در کسمشینکیګیانه ځکه بیا اللهحقو دا دې دوج نه چېکی نه لا دغ رشت ظات یخیل مو تعداد را جووندي کې ملو لره لکه څنګه الله دریزمکن نهغمر تیغنا دا م تو خوم نه الله جل شانو شین جوون دی تیغ را او رایسدو د دغ شان دی بتام الله ججل شان را جوون دی کې که نه ولې پهې کې شک کې نه هولهاکلی شي دا کې ن دله پار قدرت قدرهاله دی وان نه ساعته آتی تولارري بیا یقین قیمت رات د راضون کې دی شک پ دی کېته انظانو ب پهکې پهخواش کو اوس وای اوس بهې شک نه کوې اوس چې د دنیا د دو نظریه دا دا دا د نظری اوسپش کوي نه لا د قیت علمم الله چې د شانغ مععلم دی هغ و هر وخت کې دا افلاک چې دی دا یو طره یو بلته دا ن ک یو حرکت تر رو کوي کوي کوي او یو ایاب لګوله چې سپغما دور وختې زمې طرف تهزی ک یو وخت بره شي چې داسپغمای به مکې ترانیبي شي او ل دا سمندر به اوچ که زمکه زله را شي دا سپغما د د الله پا دی کې داسې نظام پیدا کړی دی چې دد ووجه سمندر د چپو سمندر چپ برابر ري. چې کله سووارهسممسبما د سمندر ډېره چپې وئ او چې رازي شي سمندر چپی به بیا کارترول ده د م چې به راوا ووي هغې دا وي زمونږ د ران دا وئ چې سمندر به اوسولي وي زل بهارجرره او بس پما بمه چې سر را پر او مننی د لدي نظرې ببدلږي را بدېږي نه ساعت اتتل د بپیا او یکنون یاعمل چې د راتونون ک نه دی شق پهغ که زمونږ کتابونو چې آسمان خرق وانپیام دانہ قبلې د فلسفي کتابونه د حکومت په خوانو د یونان د فلسفو کتابونه باقي کې به دالیکله د پخوانو فلسفو داکی داکی دا ورته اسمان کې شلېدل او الټيام جوړېدل دانہ راځي او سنوي راتلې شي پکې نور کمه راتلې شي وای دا دې نظرې د راپدې راپدې د قران نظریه هغه په ځای ولاله چې کوم خبره سوار نه تو کال مخه کړي هغه اوسم کې بیا به هم وان الله يبعث من في القبور يكنى الله أجلشانوا راپور تکي بعثو چې په قبرونو کې دي امين الناس بالرخل گناه ميوجه عدل في الله اغسق تي جگړه کوي په توحيد الله کې دا جگړه مار دي بغیر علم بغیر د علم نه او لا هدن ولا, ولا بغیر د هدايت نه ولا کتاب او بغیر بغیر د کتاب روحاني نه ګور دلته کې مکه د اميانو جگړه چه شیطان شیطانانو اغه انته کې مې مؤمنان داسې مې یجادل فی بغیر علم نه ده ته کوم دام بغیر علم نه دمو کوی په قران باندې د بهوند سره جګړه کوي ثاني ایت فيه اڑون کې ده ایت فيه داډې خپل <سؤال> ل را اړه پل ل را په تبر بانې داسې اوي را وړي دځ سبیل سبیې عادې دپاره چې گمراه کی خلک دلارې لالا ده له في دنیااخیجنند لره په دنیا کري دا و کوو یووم قیاممتې او په چکومونږ د تپورت د عذاب حري قاذاب سوزهون کې داپ سره بسې دتهسمې ذلك لکه ب معقد دمت یا دا کهه داذاب دې د وجه چه دا دا ازا پوجا د حرامونو له چتا مخ کې دي ګل دي لاسن استاد او ان الله يکنا للعلې سب والسلام للعبيد نه د هیڅ قسم ظلم كون کې بخله بنديګانو باندې من النعيم يعبذ الله على حرف بال ذ خلقنا اجد عبادت کې د الله جل شانو على حرف په شک باندې دا الله جل شانو عبادت کې خود په شک کړي داسه په شک کړي و یا څه چې ديا الله هو الله جل عظمت چې قبول مينې او دا په کار د دې چې د بابا په لار باندې تمه خاطراله ته ما خوا د دارک راغلي او یا الله هر ځل علامه ثمر قندری رحمت الله علیه مانکه پد بابا نه نه پزړ سره نو پښک باندې کوم سره عبادت کی نو دا غ حالت سي فین اصحابو خیر نمن نبی کہ چرته اورتی کی دتا نیکی خیره لدې خوشالهی پاغبانې صحتمندې مالدار دې ندي خوشاله دې واینا ثوابت وصي پر سته دن قلبه علا وجه کچرب اوره زدت تسه تقریب نو وری دې علا وجه پپل مخبان خزر دنيا والاخرة ثوابني ک دنيا واخرة ذالک والخسران موبین د ثوابني کار یدو یدو رامدت شوی دې من دون لا اله الا دا ثوانې څه شي بل چا تر امد بل چا تاواز کي وې رحمت چيله يوز انا د بغداد شي ميران ما نيول ل یا کا يا کاکا سي براور سي دته وې يا دو رام رحمت چوي د دې لپاره دا مصاله خو وا دي شي چينوم ديوانه وته مصاله خو وادې نه تر کرا زکه اغه زمانه کې بوتان دی زمانه کې کابل نه دي پر افسر دغه نو خبره ټوله ودا يدعو رحمت کې لمن ضرره چه ضرر ده بندگای دا اقرب من نفیه دا دیر ندی ده پایری داغنا دا مشرک چید نو دا ده بکل خیال باند دا وای چ مال پایدا راکای خدا ضرر چید نو دا ده پایدی ندیر زیاد دیر ده ز تخق کاری چید که zarar ده زک ده وای چ مال پایدا راکلا هو بل طرف ته مشرک شو ایمان اور پسیوبایلو یا دو ممانا یا دعو را مدد کې نی هغه څوک چې خامخا ضرر د بندګای دا وړ دې نزدې دې د پای دې دا غنا دا بجوندو پیران سره لوګو چې ضرر د بندګای داو چې تی بندگی کې نته مشرک شو سجده وته کې په پخو کې وته پراطي او غړېږي وته اګیر چاپرته نه چورلی تاسو باندې دې نه غیر چاپرته نه چورلی د موبایل دا دور چې نه نه دې ټول دا غلطه غلط خلک خلک قسم را میدان ته خلک ته کله پهنا سره څه څه کوي هغه فلمي دی له سړي دی او تکوي اه مبا صرف او نو یو ماته راځه سم ځای کې، چې د ژوند او پیرانو سره چې وسلګي. چې دا هغه نقصان شیدنه د پایدینه ډیر زیاتې هغه ده که کله ژوندۍ پیر له او انته کې راغې عبادت شروع ووته. اوس کې عبادت دازما پیر ته د ځما په حال باندې خبر ده. اته تصور د شیخ وته و. تصور د شیخ د خپل بیر سوچ کې چې ګینه ما سره نو یا د رمضان کې لمن هغه څه ذره چې ذره د بندګای د اقرب د ډیر نږدې مینه په یده پایدې ده چې التکواته نظرانه مزرانه وغیرہ صدقه من علیه د دوی چې الت لازمه لو خیرات په بخرم مثلا خپل تربت د د د دا خیرات پایده خو دی او که قیدې ورته پایله مشرک شو نه بيث المولا ولا بيث عشیره مخ ډر بد دو و بد ملګري دی ان الله یو خلونه او دا ژدو سره لګور هم د په کار دی چې خامخ ډیربد دو یو ډیرر مرب مګري دی ان دا ژ ان الله ی خلونه نا یقین الله جلله چاو یو خلونه نا د نه کي هغې کسانه منو چې معې را وړ دی سوام سوالې هااتې عمل کو جنات تجريجنتونو ته چ روانې ب من تهیاننارله ندونو د ان الله یفاان معمريددو لیکن ان الله جنشانو کای ما یرید اغه چو غواڑی من کان یظن اغه سوچي غمان کای الله یانصره الله فی دنیا چه چر امداد بونه کی الله تعالی دوی پیغمبر فی دنیا به دنیا کې داوځه اغه تړی حالت ذکر کای چه د حق موبلغ دی اغه د حق کار کای د حق आवाज کای نه دی وی چې الله پاک دغه د امدادونه کی او الله دغه د مرګری پیدانونه کی نه دا مثال ذکر کی اغه تاسو یې اغه ته وای چې تاسو اخیاله چې الله دې د دې پیغمبر د دې مبلغ د دې اړو امدادونه کی نه ته یو کارو ته اسمان ته رسې واچو بروخې دا بروخې چې اته ته نه امداد وکا اته ته د امداد کټ کړه الله د پیغمبر له دا امداد ته کټ کړه نو بیا وګوره چې تا دا کوم تدبیر کوله نه د دې امداد خدمه کیږي نو دی خدای دې کولنی شي اسمان تر سين یا اچولې دا الله امداد دې کټ کولنی شي دې کټ کولنی شي نموتو به غيظ کوم ولی غصه دې باندې ملشي یریدون لید فی نور الله والله متم نوری ولو کرهل کثیرن الله بخله رانا پورا کوي اگر کبا دې ګان کیا کرا من کان یذلو اگر سوچ ګمان کې اگر بل معنا د خوغه دې راځه نه دا معنا سید من کان یانو ارسم چې ګمان کوي الین تره الله په دنیا کې هیڅر امداد دیونی کې الله تعالی د پیغمبر په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې فلم د سبب مې منسمه او د طریق یو رسای وګدا دی کې یو رسای میلت سماع آسمان تاسو مل یقطع او بیا د پری کې نو فلی یان زو اندی ګوری ال یعنی دا انداب د کټ کې پری دی کې ال یذهبنا آیا ګوزی ختمه کې داود تدبیر دد ما یغز هغه چېد غسه کړی دی چټ مې خبرې دی غ س کړی دینا هغه خبره ختممه شي یغیز مو کې غ کوم وکه لکانل نه اوکهکانزل اتې بهناې دغه چا د ما را لږ جاات نووااضې هو الله یخدي مورب یقی نه ال لاجل ل شانو هدایت کې هغه چاته چوکواي ان الذيي نامنو یک نه غکهسان چې ما نه را وړی وال نهدي چې ودیان دي او بيدی نه دي وال نه سوار اووی سایاندي انګریزانان او مجوسییانې د اوور عبادت کوون کې والله نه چې شر کې کی الله ی سر نو ملقییامت یې نه الله جو د را ولی په من اللَّهَ ور دې عمل ان الله الله کولیین شید یقی نه الله په یبانې حاضر نظر دیعالم تهران الله سجد س وکېعالم تهران الله له ما من سماې والله او یقینا اللہ جل شانہ تصدیق کی یسجد له من السماوات و الا من الارض سجد لله تا اغه سچ پاس مانونی کیدو پزمو کید و شمس و القمر و النجوم مستوری و الجبال او غنا و الشجره و او जिंदा سر و کثیر من الناس یو دیر د قن کولا و کثیر حق علیہ العذاب او دیر خلدی حساب چویری په دیبان عذاب او میهن الله سو کیث پکی الله اغل اغه انسان را طب معله من مكرم نيشت لا يا غلاله في ذات وركون کي سوچي الله سپك ن الله نشان اولى دا الله نه علاوه اس سو کوله جديد وجهنه دعا وایا دا سي دعا وایا اللهم استر اوراتنا دا دعا چې الله تزمه پردي او ساتي زمغه يار او ساتي اللهم استر اوراتنا و, و اللہ ربنا لا تضيق قلوبنا بعد اذا نيتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت اللهم یا مقلبا قلوبی ثبت قلبی علا دینکو یا حیو یا قیم برحمتکا استغیث اصلح لی شعن کل ولا تکننی الی نفسی طرفت عین ورک اللہ دی عزت اجتکن اسو بل عزت درنکی اور دا سوائے اللہم جعلنی فی عینی صغیرن وجعلنی فی عینی الناسی کبیرن بس دعا کودا اللہ نا غوارنو دعا گانے ری رکو ا دوع او مخله عبادت دوع د عبادت مقصد دي ډیره زیاته دو اپ کو پروان اقو لا لا تسور نه کی هر حالت کی دعا کو ذا الله نہ والا هازان خصمان اختصمو دا دو ډلی دی چې جګړه کوون کیری اختصمو فی ربهم چې جګړه کړي د باره دربد دی کی همیشه ته پر دو جګړه ډلی بی نه درپو باره کی بجاړه کی ور اوس اندوان ملامنی يهودیان ملامنی عیسایانم الله مانی مجوثیان مې چې موږ الله منو سابئین مې موږ الله منو تول مې موږ الله منو زموږه ځم مشرکان مې موږ الله منو هر ډل دا و چې موږ الله منو دردی پوری چې د ټولو ډلو په ابراهيم عليه السلام هم چې ابراهيم عليه السلام زموږه ټولو مشر دي د دې ټولو ډلو په دې تطابق راغله او بیا هم په منځ کې جګړه جګړه د شي دا د په ځانیت کې چلایو دي حاجتونه ټولو الله جل شانو برابر دي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 غد بغه شیدیلہ زیابن کپڑے من نارند اور نه یعنی جوړی بکړی شو والا یسبم فوق رؤسهم الحبیم رات یول بشی د پاسه د سرونو دای الحبیم گرمی وبو یسر ما فی بطونهم الجلود وی لیکای با هغه په ګډو دای کېری ول جلود بولاو استوځی مکمل کباب دای کې داسه بې چکونه بوله بدل کی الله تعالی موږ سره ډېر په حال حقیقت حال ته مشد پاره سوچ ګل پکای چې حقیقت څنګه نه کیږي بس څنګه تا دغه تصویر ته مخه تراوري چې اغه داتې کېږي الله به کويږي ته اغه تصویر د مخه تراو نسته اغه تصور د مخه تراو نسته په مضبوط کې بیا نشه راځي داسې پاتانه ولهم قام یومر حدید عذیل رب غروزنه پلکونه به مل حدید اوس په غرز دا به غړد اوس په لچټکی له را اخ من منها، چې دی راده و کې چې اوي دله من غه من د وجه د غم نه دو پیان اپس به ګ ل چې دی پیا پاهغې کې یو غر په جانم کې او یا کاله بهته جنمې سفرار کې کې چې د دی تهې خوا به ز وامه او زه به نو شم نو هلته چې د غ سرته وکې دغین به راغریېي راري نو او یا کالهې به خلی او یا کالهې به راغري الله دمون ساتې وذوق عذاب الحارق ونی چری ته اوسکه عذاب تو دوم کې ټول عمر مې په غم کې تیریږې الله تعالی د معمولې خبره ته نه الله دغه کړل چې د خپلې منسره کې د پیسي په پی امنه لګي لا اله الا الله دا یو خبر دا دی چې قیامت کې به یو انسان تعالی جل شانو چې تو اوس مال سره کې و چې یا الله اومې لګي چې سیا دې غد نه راو نه لا به ته چې ماستر دې وی خبره ته نه ما ته اسنه دې غفتی ما سن د دې خبرې مطالبه کړې او چې لا اله الا الله وایي بس پدې تایث نه یو او عقیده ځان له جوړه کړه په الله باندې ان الله يدخلوا یقینا الله داخله ان کسان چې ایمان راوړي او عمل سو علیحات عمل کړي من جناتین تجریمن تحت الانهار عمل نیکو کا چې رواني به لاندو نه دغه نه ولي عقیده پسي بیا موږ او داس مشرکا زکات ورکا حج روزه دا د دې پابندیو یح نه پ یا کالیدار کوولې ب ې پیا بې ک من نه سا را د بادانو نه باګاند دی ته چې خوا به بعدشاانو غټ غټ بګریې چولو من ده د سرو زرو نهلو او ملغل رو نه ملغله به څنګه ابو په سعیدي یره جلله وطان وي د جانتیانو په سرونه چې کمم تاج ده هغې کې د ټوله نه معمولی ملغلره به داسې معمولی ملغلره چېکه چرته کې د دنیا ته را شي معمولی به کاره نه دا مشرکته مغرب دا به راړه و و او خواه خو خلکو دا سوچنه نه شوکی او زمونږه زمانه کې چې وکورې دا چې نرې غونه کې بل پئ نرې غونه کې بل کو او چې هغه بټي ته اوولې نو د پور پ راړهئ دا خو مخلوق نظام دی که نه خلکو غ دا دوه ډیوي دوه لاټ او غ کمرن نه راړهئ نو ملګ به څه دا ټول هر سره راړه چې دا دنیا کې لږ لې او عازت ې موثه جي لاوتلا لئ پ مووم ته چې پهجلت کې کهې مخدممه حاصله له هغه شپې ته ميلې شپې ته ميلې هغه وو پلانوالې شپې ته ميلو پان اندازه باک پلانې دا د میلیون د خدای پهاس میلیون د بیان ته کې زمونږ د میلیونونه باندې د جنت میلیونوي له له ندیوي ملغل رنا هغه ډډ کړې شي او دا هغه ګټو لکه هر ګټ کې به د مؤمن اهل او یو بل باندې ویني د جنتيان نظرون زمونږ نظرون په شان د په نه نظرونه وي خو یو بل باندې دومره له پاسه لکه پیدا او بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ني كي دا مومن دا پارا دو جنتون دا با دا سپينو زومي دو جنتون دا دو مومن دا پارا دا با دا سرو زومي او یو فكي جنت العدن ده جنت العدن دا شده كي دا مومنانو او دا اللا پا منسخي وصرف دا عزمتو دا بزرگين علاوة بل اسنه ار وقت با اللہ تا بوري چوبیس گنته با اللہ تا بوري اغبا جنت عدنی اغبا دا خاص خلکو خلقو دا پاري. او دا د سر زرو جاات چ پرې به هرر سر د سر او دا بل <سؤال> د سرو زرو جاات چ دی به هر سر د سرو او بل د سپینو رو جاات چین دی کې بهبح هره د سپ ځوي دا بل د سپین رو چ دیې به هره د سپیونه وي او یا معمولی جاتتی له یو په ل الله ورکې اوس اناب کور سرندویر جننتونه دا معمولی جاتی ته به میلا د سرو د سپینو دا دته الله د انسانه دومره ډیر ورکې چېټ مړی نهلببا یا حل اولی بعد د به پرې کېې خمی او بل نه چې هلته به انسان اوگارې هلتهې به ستړوامي هلته کې به تنګې دلنی هلته کې به انسانانو ی بل سره محبتلو دنیا کې تنګ کله په په کار تنګ ش کله پهڅو کله او هدو ایله ته او هدایت به کوولشي ته د پاکې و نه چې خې خبرې کوي او دولا سراتتل الم کې دایت شو دی ته هدایتشی دی ته د پاکې خبرې یعنی قلیمت طیبا اودو الله سرات الحمید و دات چدي ته په طرف دلارې رست له شوي ځ الله جل شان هم ان نه لین کننا کفر که نه ساان چې کوپې کړی دی اوس دوه ان سبي الله بندې خلک دلارېله نول الحرام او د مجد حرامغ نهجان نا ناې چې ګزول جانناو لناې چې ګز دمونږ د پاه د خلکو سو ان کې ففي وال بعد برابر دی سیدون ک پاغې کې بعد د مسافر د بار نه چې او اوسیږي پهکې نه داواه په کې برابر ديولبال د چې څوک هغ که کوپر کوې و وهخصسی توانیان شو ومه یور بیل حدنین او چا چې اراده و کې په دی بیل حدن د کوبوالي د شکو بزول من په زلم سره نو کومن اذااب نه لیم او بس کومون دغه ته عذااب در نه کلله ډېر صبر ناک دی ګ هم سبا په حرم کې هغې چې س چورکي دي یو دغه واجای چې په توحید باندې الله بچی بشر کو ظلم باندې یعنی ظلم پکې ډېر دی بهایې ته کې سیاوا شو نزدقو من او ليم وبسكم غد تعذاب ویل وذ باونا ل ابراهيم مکان البيت الله تشرك بي شيان او کله چې او اخدل ابراهيم عليه السلام ته ځای د بیت الله ابراهيم عليه السلام ته ځای نو معلوم الله جل شانو ته کول چې دغه بیت د زیک هغه وخت تعمیر نو دغه عليه السلام نه بعد د بیت الله تعمیر الله اسمانونو توجهد کړ بیت الله سوزل تعمیر شه نور بیا وقف وقف جوړېده جوړې ده د ابراهيم د ابراهيم عليه السلام پخې مکمل آثار ختم شو د جېبراهيم عليه السلام را جېبراهيم عليه السلام متن فراست کړي اسماعیل عليه السلام خاطر هغه او کې زلمه او ته بچیا مات الله و دې چې د تدمه کور جوړ کړو هغه ته راځي جوړې کو دروازه جوړو شو آیا د پاسه جنتواله غټه اگټ له پاسه ودري او هغه بکته برکيده دک واځي په شان دي دا اجر افسد جنتواله غټه دا غل بګه بکته برکيده او ابراهيم عليه السلام په جوړه نقش ابراهيم عليه السلام په جوړه الته کې مقام ابراهيم په راته او ودو ابراهيم عليه السلام تعالی جن شانوي چې د ک بیت الله د مکان ال بیت زائد بیت الله شریف او المونغا الله تشریف دی شهان ابراهيم عليه السلام خو شرک کو خو بیا متوي چې الله تشرف دي شان شرطه بتراونه چې امبيال اسلام وتعالاء دا ویلي چې زناونه کې غلاونه کې خدای وته ویلي نه ان اشرت لا يحبطن عملو کا هميشه بیا بیا وته دا ویلي په قران کې چې غواره اي پیغمبرانو شرکو نه کوي چې غواره اي پیغمبرانو شرکو نه کوي امبيال اسلام ز هر کې دي بنانه پاک هو اپاکه خو بیا به متعالاء سمبي ورکونه لهته شیک بی یان دا چې ش کوونه کې زما شریک مګځ ما سره شیان ته شي و پهیر ش انې ویللی شي ان چې معمولیته شی به و ته هریر ب او پاسه کور د معبلیت ب تی کور دمالله توفی نه د تواب کوونکو ولاقا می نه او دپهقاین نه او دپاره دوسیدون کو لک توف دپاره تواب کو وکو دلتهې شای ساک رحمت اللہ علیہی میں اتا مسائل سپا پچان میں کدا خبر رکھے چیر ساڑی دا جماعتنا گر چاپی را تواپو کو دا جماعتنا گر چاپی را تواپو کو دا ثواب کو نیت بانے یوں خواہشی گردی خود دائیویش ہے دا جماعتنا ثواب کو د دے ساڑی بانے دا کپر یا را لتا دادو بیت اللہ سر مشابہ کو نبی آوی استا سحال لے داغا خیال لے داغا خلکو پا بارا کے چاگے دا ک څاکر ویده مابا خپل د کبر داسې د دې د کبر نشي غیر چې په اړه دغه باندې لا چې ته تعلیق یې کنه مله کبرونو نه زائد اور کړي وته د توا په او ان ټکی بیا کانې کولې علامه الوسي رحمت الله علیه ولی روح المعنیکه لوی مفسر دی علامه الوسي رحمت هغه چې د کبرونو نه توا په او د کبرونو کانې کول دا حرام دی ما دا چاوې وې مونږه پیر بابا هغه غټه راوړي دبیر بابا د غارګي انته دا ښه نن دا دې انته نه راځي ځان باندې جارو مخي دا غځه دا حرام دی مولالي قاضي رحمت الله علیه زمونږ د حنفې فقې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقې مولالي قاضي رحمت الله علیه ډېر زيادت تشریک دی تشریک دی مولالي قاضي رحمت الله علیه شر مناسک کله خبره کوي چې د روزي مبارک د ربيع السلام روزه چي دا نه دا غینه به تواپ نه کې غیر چاته مولا علی قاری رحمتہ اللہ <سؤال> علیہ دا وی چې تواب دا د کاوی pore خاص ته لدې زمانی د پیران له بسګر چا ته له تواب چې ته له ګر تواب کې اوی بیا مولا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ داغه زمانہ کې امدا خلق خوغه زمانہ کې چکم دی وای د قبرونو نه چې دا کوم خلک تواب کوي نو دا جاهلان دي ځکه له دې بار دی اګه دا ویل کې د خبر له دې بار نشته دی مطلب دا چې اغه کې د مولیا نو چا غی دا کار کوو او خبر انه واضح کوله لتهبین انه دا خبره واضحه که کا دا کاره کچه کا الله د علم در کړ ولقایمین خلق جهنم طرف تر وانی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو جهنم ته ځان غور دي زربان حمله کوم د بډو نم نیته ما د موبلغ بدا مقصدین چې د بچاره دو کمیا سوغزه خাপা کم, کم. د موبلغ بدا مقصدی چې دا خلک د دې بډې ناراونې سم د ویله جهنم تر وانی لعلک باخ ونفتق الله یکون و تا هر او تلل لطائفين الفاظ کورد ما د پاره تو اپ کو ان کو د پاره دوتي دونکو ورو کوي سجود د پاره د رو کو ان کو د پاره د سد کو ان کو عدن الناس بالحج او اعلان کو په خلقی کې بالحج دا د پاره د حج ياتوك ابراهيم عليه السلام خلق د اعلانو کو ادھرے پا او درې د پګټه باندې البته او اعلانو کو چې خلکو حج در د الله کور می تیارته کو جوړ نو دا هغه خلک ی خل <متازال> کوی لبیک بس چې دا خلونه لبیک کوتي اغه دې او چې کوم هغه کې موجود او چې کوم نو موجود نه دا غي روحونه چې چا لبیک ویل <متازال> دي نو هغه خلک قریب هج لازم الله جل شالو دې مونږ هم بوزي بار بار دې لا تون بوزي کله روحونه لبیک ویلي الله بوزي نیت اراده مسته او چې تا په نیت او نیت میلاږي ګره یا دو کې جانن راضی به تاتهری جانن پیاده والله کو ظاممررن او په هره ت زفتار او خبربانې یا تی نه راض به منکلې پجنین امید د هرې پلنې لارې نه امید جووره داګر د متر پلن د خلک پ روان دي لا چې پېښور ته انته ک غرن و چې دی د جاازونه غغه پلند دی بس غې جازلار چې غوالی او علا کول ظامرن په هره تی رفتار او خبربانې اوس ې ربطار جززونه دي روان دي ینشهدو منافع منافع الاندید پارچ حاضر سی پایدو بلتا و یذکر اسم الله یا تینون دا لا فی یام معلوماته فاگر رز معلوم کی رز معلوم مثری د اخطر رز د لسما او اخطر پس دیمره دا او اخطر پس دیمه زداد د دل حج د دره دا د حج دین علام رزقهم من بهیمه الانام دا اګه چې رزکور کړم غلی تا من بهیمه الانام د بجبان زناورونه دا رحمت د متلی دی حج لا د کتاب مناس کوم لیکی د حج کتابي لکی دا چې کله حج ل لا نو هلته ب طرف نه داسې تواب شروع کې نو در د ګس طرف نه تواب شروعو نو یو کس د م نهې ته وتابولې د مملکاریري کتاب نه دی و چې دلته چې د ګس طرف نه دا تواب کې هغه یا دا و کلی د چې ما ته یو کس دا, دا ويالان کې د کتاب لکوون ک دی په او توواې د ګس طرف نه شروعو یا م معلومات علاما رزقهم من به متله نامې د ح بح د سړ هری کې زهکه حاض تللی کې الله د مونګه حاضیر کې علاما ه به متله نامې دغه چزه کارړی ته مونګه د ببانه ناورونه په کولوکوې منه د ډله اتې مل با ل او خو را کول کې دیته د نامې د نه نا باث موثبت زپل ال په کیر مختاجهته کله ج قورربی وکه په ح کووس خلق نخبرږي دا غي قرباني چوي او چې کله دي قرباني وکړه نجې کوم مصیبت زپل ده که محتاج دي مغلط نوار کا ثم ليخذوا تفاتهم بعدل لکه د خیر خپل خیر د شرط او یعني لکه د خیر خپل سرونه زپا کی اوزان باندې برابر کیږي که حج کې دا سر خریل نشته ده دا چې خوشبو لهغول نشته پس هغه وزن ويندل نشته ولیو په حضور ما پورا دي کېږي نزل خپل ولی توفو بیل بیت عتیق او تو عبد ديو کي بلبي تلادي د قرآن آزاد دی. آزاد څوکور دي يا عديض زول ذلك و ما يعظم حرمات الله و اريد قدره و ما يعظم حرمات الله چا چې تعظيم کو دي عزت مند زين الله فو خير الهدى قرضه ده پارا اين دربي پنځ دربد او حلت لكم الانعام الا ما يطل عليكم اور وا دي تاسو ده پارا ساروي مگر اغه چې لستل شيري عليكم بتعذبان یا استلی کېږي په تااس باې هسم دی تننیب ری منل او ساانانه په ځان بچ کو ریسه دغه پلیتای نه منل او سا چې د بغو نه دي او تننیبو کوله زور او ځان بچې کوله زور دعاد د رونا ګوره یو نجسته نجست ی او ری دی ن ګندگی ده چې دهغې نه بوی نهدي او ګندگیدل چې د هغې نه بین دي دا نظر دغیرله چې دی نه دا ریج دی لوی بول چې هغه ګندي غوي تنادي دی. رندي لذا ریجست زندگی دا غوي تنادي ونا فعال لا یکلک شی په اخلاص کول دا الله تغیر مشرکی نبی مشی شرک اون کی دا الله سره هم یشرک بالله چاجه شرک دا الله سره غور دا خو والي قبر در کله د دا خبر روانه دا شرک او شرک شرک, شرک شرک مکوئ ابراهیم علی السلام ته شرک مکوا اغل ته کی دی تبیا وای چې وشتنی بو قول زون فشتنی بو رثه من الاوتان او ولا غير مشركين ومن يشرك بالله بس بس الشرط باندې صرف رد ده ليذكر اسم الله في ايام المحدودات دا ګوره بشر کې اورد روا دي شرط نه بغیر بل خبر ني دي قران د قران موضوع توحيد دا نه څنګه به شرط نه بغیر بل خبر و نجونه <سؤال> آه. آه. دا ا کیند خبر ا کړل هر پیغمبر چې دا اول دی خبر ا کړل هو نه فعل الله كل شي په اخلاص کول او الله تا غير یا خوونفا ل لا کلک شي اولا په توهید بانې ماتهون کې شرقله لکه څنګه چې شیشيله د ګاټه را خلاص سر کوه او ماته کله ده شانې ش معته غیرره مشر ک نه مش شتهون کې د الله سره شیک د لا او زو چې شکوو کې د الله سره فته انه خروا می نه سر کې دی را پرې ورته می نه سر دا آسمان نه مثال داسې ذکر کوې چې انسان شرقکر نه دی بره د عسمان را پرې و د آسمان نه چې یو سړی را پرری ديستاڅخال دی چې هغه زمکېله را ځي دغ به ټوټی ټوټې شي که نه نود آسمان نه را پرې ته دی ټوټی ټوټ شو چې ټوټ ټوټشن ارغانان رال او دی دغه کی تښتو د نه ځای پهعل ل لږې تهوش کوې تختې نه نه دلته کې مثال ورکی مثال ورکی مشریک مشرک چې نو د آسمان نه را پرې یعنی توه د پر پرې خو د توهید آسمان دی که ته وي د پرې د ځمکله راغئ شرک ش ل را چې شک ل راغې را خلاص شمکله د چې را خلاص د ټوټ ټوټی چې ټوټ ټوی نه دا مارغان چې دی نو دا دا بایل پرست ته پیران او باطل پرست تمان پنج پیر چې چې دا چې دربار ته نو وسکت را سوکې نجی براکه ک دا می جووران ګیر چاتییرئ او شا به مماله بره کې چې ه برهئ او اړی کې ړی لالار ړو خیر می ري کپلی ب رائ او می شکبله او چا چې شک د دا لا طررف مخ رم نه ه. گویا کې د <متحدث> را پریوت د اسمانه فتخطه په الطیروت پس او تخته د لر مارغان او تهوی به ریح دی مکان صحیح یا اوغر زید لر ها او افقند جو را کیه ذالک او مې <متحدث> يعظم شاعر دا خبر او ری او مې يعظم شاعر الله چا چې تعظیم کو دی عزت مند د لانا فینها من تقن قوم لیکن انده په پرنګار او د نغا د باباګانو عزت کوه دعا ورته کوه دا د ضرره تخواده د اولیاء لای ک را مزت کو دهغه ب ې مک کوو بهترین خلک دی چې کمتهی دي په دا ور پسې دا نور در بد بختې دا سووک چ ته را مد شووي لو ان پهپل کتابونو کې سدي کلې دي ون یاته تعالبن د ل ان کتاب دی و یا مشرکنه شر کوون کې چې هغه انسانه چې الله جلشانو سره شر کوې او بیا ویل ویل ته ی چې تبا دا ته سکې او په مخلوق باندې د ډډا له غولې ده ونی د طالبین ته وګورا ونی د طالبین کې د لوی ځوان کتاب ده دومره راځي کړه په شرق باندې په هر صفه کې پرد باندې په شرق باندې متاتره ان شاء الله ملالې لو ان فی عامنابه الیجله او تاسو له پاګې پای دی الیجله المسما د نیټه مقرره پوری ثم محلها بیا زیاد حلالوالدا غیر ال ال بیت لازم غفور تخوانی د ول کل امت ان د پار د هغه امت ځان لا ګرغله موږ امان ځکن زائد قربانه ی ذکر بسم الله اید نه پار چی یاد کړي نم د الله علام رزقهم من بهیمت الانام دانه ور کړی موږ لیتا من بهیمت الانام د بجبان چار پایون فإلهکم إله واحد فله أسلموا پس مددگار تاسو مددگار دی کهو فله أسلموا دی الله ته غال کې و بری مخبتین او زیې ورته جزې کوون کوته عجززي کوون ک څوک ديله ن ظازو ک الله عجللت ګنو به هم کسان چې کله یاد کی چېجل شانو ې زو نه د او ریګزو نهد و برري نه وجهلت قلوبهم به هم دا لاجل شانو یاد سره ضررو ریږي نه دا داله د یاد سر بدن رېږي بیا ګډي او چې کله ذکر شروع کې نو ب میټول په ړه شي نو مطلب دا شي چې لاذکر دا د د د د نه پار نه ده دا د د د بدن د پار نه ده دي پدې کې ځان له ډوړې راغونډي اېذ اذكر الله وجلت قلوبهم کله جیاث شو يرګو يرګو سن دای و صابرینا او سفر کوم کی علامات ثوابهم فهار مصیبتونو چې نه چیدلی دی توان مقیمه صلاه او باندې کوم چې باند و می مرزق نام انفقون دار مال چې ورته وتمغا خرچ کې په لاله د الله کې ولبد نج الله لكم من شعائرنا او غې هیوان اخور جالله هممونږه ګزو لکوم تاسو لرم من شاعې لا دنی شانو ددينین دا لاه چې کله قبانه تهپی شي لکوم پیا خیرون تاسو لره په کې پایید دي فس کوسمن لای سواپل بس یادغوی نو د الله پهغې بانې که چول لاړئ او کې دا کار د جلې پولاهبانند مای کې یو ځای یو پهغېلا دورهړې چاړ غ پهور چه پهې ورک کې د غ وي نه را بږي پلاړې حالالی او لا نیشي ل لور ران دا د الله د نخ د فضا سواف فضون استستاان معهې کله چې خوبانی دریخپبانندلاړې په او حاصلله معې دا جوړې کله چېول هوي فضا جب جنوببهوه اولگی چې کله چې او لږې جنوب اولگی فکلو دې را پریې دا ان خوونې او لګې په کولوړې مناده دی د ځان خلکو د نخ کاره کې جزه غریب ناغللهله ووررکې معلو میر چاته وال مو سر اوغې صبر ته کذاتهڅخر نه حال کوم د غرنګې تابع کې منګې تاسو رالهله کوم تشکونخوا مقا چې تااس شکرباتئ ل یناله الله لفره ول عادې ما چې نرسسیږله ته دی هوها غختې د دی وال عادې ما او حالبیې د دی والات لهتهوامن کوم قبانانی د دا غختې او دا لیکن نسیبی الله تبارک و تعالی so پر اس غاری کا سنا حدیث کہ راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چری ابن آدم د قربانای پرزدا سے حصہ عمل نی سے چې الله تخفی پټول کې خو عادت عمل چې د قربانای پرزبانې اغا د وینې تو یول دی دا بهتري عمل له پرزبانې الله دې هر چاله تو پی کور کی چې قربانی وکړ سرزنګ عربیا د قیامت پر ځ حیوان چې د بسره د خپل خورونو هر څه سر راشي او دبا ظلم کب باندې ورځي او او د قیامت پر دی بده هر سر رازي د اجر په میزبانی د اجر د پاره چې الله ته اوخي او دغه ساروي د ماستال پاره قرباني کړو او ځمه کتاب الادبین اساس کینی ته چې الله په در کې بقبول شه وي د اخلاص د پاره د اخلاص د وجه نه ولاک یانلوه التقوا منکم لکن د پرېزګاری تاسو کذالک <سؤال> سخرها الکوم دغه تابع گردش لی دا چارپاین منګстаўس د طاره ما جونې په لنیولې د غواروانی ورپسې دا لا ته دیکړې چروان چې نه یې سټیم نشه راکب کول او ورته ونه کې ولایکوم تاسو له وې تکبیر الله علا ما حداکم دې د پار چې تکبیرونه وای تاسو علا ما حداکم په هغه طریقې چې خوده لیدا تاسو الله تعالی تکبیرونه د غوې کېره د لې افتردا تکبیرونه او ذل کارته ان الله یدا جوان الضینا ولكن الله على الشرق لها يعني الذين دعاقوا سأمنا آمنوا شئ مانا راونا دمومنانا الله شرق لها شبكما كلمة رد كفر اللهم إني أغوذ بك من أن أشريكا بكشه أولا على عالم به وأستغسر كلمة على عالم به شبكما كلمة دي وائل دا معنى دلدردي اللهم إني أغوذ بك أن أشريكا بكشه أن إي الله ذا قناه وارم شرق حكم تأثير شئ أن سشئ او کزه په نوو اوځه دا هغه شرخ به خلکو عالمه چې دکم باندې ځنه کوي ګنه یعنی مطلب دا به علم کله کله سړی د خلینو دا خبره وي نو الله باندي مؤمنانو شرک کړي او الینا منو دا که سامنے مؤمنان دی یا دې ممارا یقینا الله اړی جنگ کافرانو دا کسان که سامنے مؤمنان دي ان لا یقینا الله لا يحب من كل قوانن كفور من أن يكون لدينا شكرا لك و أخبرنا الحمد لله رب العالمين